Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanuh wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtidanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu ta'aziman isha'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridhwalih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwalih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan uh, kisah Nabi Yusuf alaih salam Sebagaimana Allah uh, sebutkan dalam surat Yusuf, surat ke-12 Dan kita akan mulai dari ayat ke-36 dan seterusnya Karena ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35 telah saya sampaikan dalam kajian khusus ya dan malam hari ini saya akan membahaskan ayat 36 dan seterusnya. Kemudian di antara metode Al-Qur'an dalam menanamkan keimanan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dengan metode kisah. Metode kisah. Dan metode menyampaikan kisah adalah metode yang uh, tepat dalam menanamkan keimanan karena dia menunjukkan praktek langsung aplikasi dari dalil-dalil Terkadang seorang kalau disampaikan jali Dia mungkin tidak begitu paham Tetapi kalau disampaikan kisah secara langsung Maka lebih mengena dalam hatinya Dalam Al-Quran ada e, akidah Tentang hari akhirat Tentang keimanan Dalam Al-Quran ada juga masalah hukum-hukum Dan dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah Dan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran Kalau kita lihat kisah para ambiya Kisah Nabi Musa Yang sangat begitu panjang Dan Allah ulang-ulang kisahnya Demikian juga diantara kisah Nabi yang Paling lengkap adalah kisah Nabi Yusuf AS Kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf AS Para orang menyebutkan diantara hikmah Kenapa Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf dengan begitu detail Karena diantara Orang-orang yang dida'wahi oleh Nabi Alaihi Wasallam Adalah orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yahudi Mereka mengenal betul Tentang Orang, orang Yahudi mereka mengenal tentulah -tentu tentang Nabi Musa dan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Tercantumkan dalam kitab-kitab suci mereka. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahawa Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan karangan Nabi Muhammad saw. Bukti nya Nabi Muhammad bisa menyampaikan kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf secara detail. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah menderaah Taurat, ya. apalagi Injil tidak pernah. Lingkaran yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam uh, Al Quran bahwasanya Wamakun Talaihim Ithul Kuna, Wamakun Talaihim Ith Ajma'u An Rahum, Rahim yang dan engkau tidak bersama mereka wahai Muhammad SAW bersama saudara-saudara Nabi Yusuf, tetapi mereka disepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf dalam sumur. Kau tidak bersama mereka wahai Muhammad. Tetapi kau mengetahui cerita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa karena bisa diceritakan dengan detail kisah Nabi Yusuf alaihi Kemudian juga di antara faedah disampaikannya kisah-kisah para rasul adalah untuk menyadarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman waqul lanqussu alayka min ambaril qurun man thabbit bihi fuadak demikianlah kami sampaikan kepada engkau kisah-kisah para rasul yang akan ya menyabarkan hatimu hai Muhammad apalagi kalau kita baca kisah Nabi Yusuf kita akan tahu, kita akan tahu banyak ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam banyak sekali ujian dihadapi oleh Nabi Yusuf Alaihissalam dan betapa sabarnya Nabi Yusuf Alaihissalam. kisah kita seperti ini, ketika dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, mana sahaja tujuh hikmah ada akan menenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan mesti menyebarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah-kisah tersebut buat kita umat Nabi Muhammad SAW dalam pelbagai untuk mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh kerana Allah Subhanahuwataala berfirman. Wa khususin la la'allahum yata fakkarun. Wahi Muhammad, sampaikanlah kisah-kisah. La'allahum yata fakkarun, semoga mereka berfikir. Semoga mereka berfikir. Jadi, sampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Bukan kisah-kisah dengan tabirul, tidak. Tapi ada faedah-faedah yang tidaknya kita berfikir untuk mengambil faedah tersebut. Di akhir surat Yusuf, di akhir surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqadakalakum fiqh, Laqadakana fi khususihim, Ekoratul Iulil Alba maka nafidhita yubtara sungguh pada kisah mereka kisah Yusuf dan saudara saudaranya Ekoratul Iulil Alba pelajaran bagi orang-orang yang cerdas ini menunjukkan kata para ulama semakin orang cerdas semakin orang mengolah otak maka dia akan semakin banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al Quran para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Adapun pada malam hari ini kita akan menceritakan kisah Nabi Yusuf Mulai sejak dia Diuji dengan dipenjara Karena dituduh ya, Melakukan perzinahan dengan Ibn Ra'atul Aziz Dengan istri seorang menteri Atau pejabat di negeri Mesir ya. Allah SWT berfirman pada Ayat ke-36 Wadafala ma'ahu si jenafataya Kala ahaduhuma Inni aroni a'sirhamu maka masuklah bersama Nabi Yusuf dua orang pemuda masuk ke dalam penjara bersamanya dua orang pemuda qala ahaduhuma inni arani maka salah seorang di antara dua pemuda tersebut berkata kepada Nabi Yusuf saya melihat dalam mimpiku saya ini memerah anggur memerah anggur untuk dijadikan minuman wa qala al-akhar inni arani ahmilu furqasi khubzan ta'kulut tayrubi yang satunya lagi yang kedua mengatakan Aku melihat dalam mimpiku Aku memikul roti di atas kepalaku Atau mengangkat roti di atas kepalaku Kemudian datang burung-burung memakan Roti tersebut Kabalkanlah kepada kami Wahai Yusuf Tafsir dari mimpi kami berdua ini Sungguhnya kami melihat engkau Termasuk orang-orang yang Baik Termasuk orang-orang yang yang lain. Para hadirin hadirat yang kami subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Nabi Yusuf terkepung di penjara sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an Al-Karim Allah. Dalam penjara maka dia nampaklah kesalehan Nabi Yusuf alaihi salam. Orangnya ramah, taat kepada Allah subhanahu wa taala, rajin beribadah, sering membantu orang-orang yang sulit di penjara, memberi ujian kepada mereka sehingga menarik Yusuf ini menarik bagi orang-orang ada di penjara. Terkawal ada dua orang yang mimpi mereka mendatangi Nabi Yusuf Alaihissalam untuk minta ditafsirkan. Kenapa? Kerana mereka melihat, Inna nawakah minamun sini. Kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik, Wair Yusuf. Para orang menjelaskan tentang uh, kisah Nabi Yusuf di penjara. Ya. Ini kisah tentang bagaimana Nabi Yusuf berdakwah, Tentang Nabi Yusuf berdakwah. Cara dia berdakwah bagaimana? Karena akan disebutkan Nabi Yusuf akan mendakwahi dua orang tersebut. Diajak kepada Tauhid dan menyuruh mereka untuk meninggalkan, meninggalkan kesyirikan. Kebetulan dua orang tersebut tertarik dengan Nabi Yusuf karena akhlaknya, karena mulianya Nabi Yusuf AS. Sehingga mereka berdua datang kepada Nabi Yusuf untuk minta ditafsirkan mimpinya. Sekarang mereka berdua datang dalam keadaan butuh kepada Nabi Yusuf. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi Yusuf, butuhnya mereka berdua kepada Nabi Yusuf, dimanfaatkan Nabi Yusuf untuk mendakwahi Nabi, untuk mendakwahi dua orang tersebut. Sebelum Nabi Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam Mendakwahi mereka berdua Nabi Yusuf ingin menenangkan hati mereka berdua Kata Nabi Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam Kala la ya'cikuma to'amun turzaqonihi Illa nabba'cikuma bita'wili Iqabla'i yahtiyakuma Kata Nabi Yusuf, sungguhnya Kalian berdua sekarang sedang menunggu jatah makanan Ingat, sebelum Datang jatah makanan Kalian, aku sudah akan menafsirkan Mimpi kalian berdua Akan tapi sebelum Aku menafsirkan, aku ingin ngobrol-ngobrol. Sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia. Tenang, jangan khawatir. Mimpi kalian akan saya tafsirkan sebelum dia tahu makna datang. Tapi sekarang saya ingin berbicara dengan kalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama dia katakan, saya bisa menafsirkan mimpi karena itu adalah yang mengajarkan kepada aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang telah mengajarkan kepada aku bagaimana cara menafsirkan mimpi. Mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama dia ingatkan kepada mereka berdua, bahawa segala kenikmatan yang saya dapatkan, segala kelebihan yang saya miliki, semuanya dari Allah Subhanahu SWT. Tidak ada ujub, tidak ada bangga, tidak ada sombong semuanya dari Allah. Kemampuan saya menafsarkan mimpi dari Allah. Kemudian dia mengatakan, Imi taraktu millata qawmi la yu'binuna billah, wa humnil akhiratihum kafirun. Dan aku meninggalkan suatu kaum, agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah, dan mereka kufur kepada hari akhir Sekarang Nabi Yusuf Perhatikan di sini bagaimana cerdasnya Nabi Yusuf Dia ingin mendakwai dua orang yang ada di depannya Agar meninggalkan kesyirikan Dan mereka melakukan kesyirikan Dan mereka terjuno dalam kesyirikan Namun dia tidak menyampaikan secara langsung Tetapi dia menggunakan Kata ganti orang ketiga Nabi Yusuf mengatakan Aku meninggalkan agama suatu kaum Yang mereka membuat kesyirikan Mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur kepada hari akhir. Ini metode yang bagus sekali kalau kita berdakwah. Terkadang tatkala orang depan kita melakukan kesalahan, kita singgung seakan-akan kita menyinggung orang lain. Beda kalau kita bilang kamu musyrik ya. Kamu apa namanya? Meraka jahanam, ini susah Kadang-kadang ya. dia tidak terima, dan dia mungkin marah kalau kita langsung tembak langsung orangnya. Tapi kalau kita bicara seakan-akan kita berbicara tentang orang yang lain, orang ketiga, maka dia tidak langsung tersinggung nah, ini cara Nabi Yusuf Alaihissalam. sahab setelah dia ingin mendakwahi mereka berdua yang terbihumus dalam kesyirikan, dia berbicara tentang satu kaum, kata dia, aku meninggalkan satu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan kufur kepada hari akhirat, kemudian dia mengatakan waktabaktu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaktub adabun aku, aku tidak seperti mereka berbuat kesyirikan, ini mulai dakwah masuk. Wahdatul mirla cahab. Adapun aku aku mengikuti agama nenek moyangku. Agama nenek moyangku siapa? Ibrahim, wa Wahyaku. Dan mereka ini adalah para rasul. Orang-orang mengenal siapa mereka ini. Tiga orang ini, Ibrahim, Ishaq, dan Yahyaku, adalah para rasul. Orang-orang soleh yang dikenal oleh masyarakat. Aku mengikuti agama nenek moyangku. Maka anu musyrik bil min dimensi. Kami tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Dari kami fatirlahi alina wa alan nas walaqinna atsar nasilay shukur. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini juga metode dakwah yang bagus dari Nabi Yusuf. Ketika dia berdakwah dia menyebutkan saya ini bukan bukan apa yang saya dakwakan bukan perkara yang baru, tetapi yang saya dakwakan adalah benar-benar datang dari orang-orang yang soleh yang kalian tahu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kalian mengenal mereka. Mereka adalah para rasul. Apa yang saya bawa adalah dakwah para rasul. Demikian juga saya katakan kepada Ifran, kalau berda'wah, ya, sampaikan bahawa sih apa yang kita da'wahkan bukanlah perkara yang baru. Apa yang kita sampaikan mengenai Tauhid, itulah, itulah yang dida'wahkan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafiq, dan Imam Ahmad. Tidak ada perkara yang, yang baru. Yang kita sampaikan ini justru mengembalikan masyarakat kepada Al-Quran dan Sunnah yang dijunjung tinggi oleh para imam-imam. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafiq, dan Imam Ahmad bin Hanbar, Rahimahumullahu ta'ala. Kemudian, mulailah Yusuf alaihissalam, sekarang tadi terkala menggunakan kata ganti orang ketiga, maka sekarang dia menggunakan kata ganti orang kedua, langsung berbicara langsung ke depan terhadap dua orang ini. Jadi, Nabi Yusuf tidak langsung menegur kalian yang melakukan demikian, kalian tidak. Di awal dakwah, dia mengatakan ada suatu kaum, ada suatu kelompok, dan ini juga metode Nabi SAW, Nabi terkala, mendengar ada orang-orang melakukan kesalahan dan orang-orang tersebut di Nabi Nabi mengatakan ma zalu aqwamin yaquluna katawakala kenapa suatu kaum mereka melakukan yang ingin demikian Nabi tidak mengatakan kenapa kalian mengatakan ingin demikian tapi Nabi menggunakan metode orang ketiga agar tidak langsung menyinggung mereka Jadi melihat mengambil dalam rangka untuk mengambil hati mereka Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala sekarang Nabi Yusuf mulukah Khitabnya, pembicaraannya, dari orang ketiga sekarang ditujukan kepada langsung kepada mereka berdua. Maka Nabi S.W.T. berkata: Ya sabi bayi sijin, a arbab mutafrikuna khairun amillahul al qohar. Wahai penghuni penjara. Ini menunjukkan kata Ibn Katsir, R.A. Wajahnya mereka berdua sudah lama tinggal di penjara, sehingga Nabi S.W.T. mengatakan: Wahai kedua penghuni penjara. Dan ini perkataan yang bagus dari Nabi Yusuf Alaihissalam, karena dia juga dipenjar. Sekarang akan Nabi Yusuf mengatakan kita ini sama-sama di penjara. Kita ini sama-sama di penjara. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin berdakwah, kita berusaha menyebutkan kalimat-kalimat yang, yang menyenangkan orang tersebut. Jadi ya, tidak langsung kita tidak langsung kita tembak orang tersebut, tapi kita Antar berbicara dengan Fatimah, Fatimah sampai dia kemudian tenang hatinya, baru kemudian kita dakwahinya. Sebagai ulama berdiri seperti kisah Nabi Musa as. Dan kalau Allah subhanahu wa taala ingin memberikan mujizat melalui tongkatnya, maka Allah subhanahu wa taala berkata, Wa matilka biyali ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan muhay Musa? Allah bertanya Allah tidak tahu ketompa, tapi Allah bertanya kepada Musa untuk menangkan hatinya karena tongkat itu yang akan dijadikan sebagai mukjizat. Maka Nabi Musa menjawab: "Qaal hia asay atauqku alaiha wa ahmshu ala wanmi wal yafiha ma aribu uhra. ini adalah tongkatku. Aku bertelekan di atas tongkat tersebut. Aku gunakan untuk mengembalakan kambing-kambingku untuk mencari rumput-rumput bagi kambing-kambingku dan aku punya." Ya manfaat-manfaat yang lain Aku bisa dapatkan dari tongkat ini Kata Allah al Lemparkan dengan tongkat tersebut Jadi Allah tersebut memperdimah terhadap Nabi Musa Sebelum Allah memerintahkan dia untuk memperlemparkan tongkatnya Beda kerana Allah mengatakan Lemparkan tongkatmu Kaget, tapi kalau dikatakan dengan memperdimah Lebih baik, demikian juga kalau kita berdakwah Kalau ada orang misalnya Dia ahli dalam Sesuatu bidang Misalnya dia adalah Pakar dalam Misalnya teknologi atau pakar dalam komputer, maka tidak mengapa kita tanya dulu bagaimana komputer-komputer bagaimana ilmu. Maka dia akan semangat untuk menceritakan apa yang dia ahli dalam bidang tersebut. Tidak langsung kita dakwai. Setelah mulai masuk dalam pembicaraan, maka boleh kita ya, dakwai secara perlahan-lahan. Karena ada sebagian orang, terkena berdakwah tidak melihat kondisi ya, dan situasi. Ada orang lagi sedang makan di Rasulon, tahu dia datang, dia mengatakan. Assalamualaikum, suhunya kebahagiaan Yudhida dan akhirat Adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Dan sunnah para sahabat, dia lagi makan Ya orang kan tidak siap, dia mengatakan Ini jasa saya juga sedang bahagia, makan Ini kerana soal Dekat-dekat kondisi Dekat-dekat apa? Kondisi Sambil ada suami istri lagi bertengkar teriak-teriak Maka dia masuk dalam rumah, maka dia pun tegur suami tersebut Ya nah, Dia ditampar lah oleh ya, Masuk urusan rumah orang artinya Berdakwah lihat kondisi dan situasi. Tidak langsung kita asal datang masuk dakwahi. Lihat kondisi, kita antarkan kondisi tersebut kepada kondisi yang baik baru kita masukkan dakwah. Nabi suka salah mengatakan dia awal sehalu soal lebih baik sedikit. Waai penjara. Arba'in muta'farikun. Apakah Tuhan Tuhan yang bermacam-macam ini lebih baik? Ataukah amil laul wa Ataukah Allah yang maha esa yang maha kuasa lebih baik? Nabi Yusuf a.s. tatkala berda'wah selain menggunakan dalil dia juga menggunakan dalil akad dia mengajak mereka berdua berfikir apakah Tuhan yang beraneka ragam ini baik atau Tuhan yang Maha Isa kalau Tuhan beraneka ragam ada Tuhan batu ada Tuhan pohon, ada Tuhan matahari ada Tuhan berhala, bermacam-macam ya. bagaimana kalau mereka kehendak mereka ternyata berbeda-beda yang satu ingin ini yang satu ingin anu ya. kalau minta ini, minta sesuatu Tuhan yang khusus ini, kalau minta rezeki khusus Tuhannya ini, kalau ingin begini ada Tuhan khusus ya. setiap permintaan punya Tuhan khusus ini seperti apa berarti ini apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa ini dalil akal, mengajak mereka berdua berfikir, oleh karena seorang da'i yang berhasil adalah da'i yang bisa mengumpulkan antara dalil nakli, dari Al-Quran dan Sunnah disertai dengan dalil akal ini kalau saya gamungkan dua-dua maka ini terbaik dalam berdakwah sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Isa alaihi mengatakan, "Maka duguna min dunihi illa asnama an sammaytumuha antu wa aba'ukum. Apakah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain kecuali hanyalah nama-nama yang kalian namakan kajian nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak ada Allah turunkan dalilnya," kata Nabi Yusuf alaihi Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pencipta alam semesta ini tidak pernah menunjukkan dalil yang menunjukkan bahawa siapa yang kalian sembah adalah Tuhan-Tuhan. Tetapi yang kalian sembah adalah nama-nama yang kalian namakan. Sungguhnya apa yang mereka sembah? yang Mereka sembah berhala-berhala. Batu-batu. Batu-batu tersebut pada hakikatnya adalah batu-batu yang ada di atas muka bumi. Mereka ambil mereka pahat, kemudian mereka namakan Tuhan. Pada dasarnya dia batu. Tidak bisa apa-apa. Tapi kalianlah dan yang mau yang kalian namakan Tuhan. Sehingga kalian percaya itu Tuhan. Padahal cuma penamaan. Jadi ada hakikatnya. Maka Dabi Yusuf mengatakan illa asma'a sammaytumuha itu hanya nama-nama yang kalian namakan kalian namakan tuhan ini kalian namakan hubal kalian namakan Atam lata uzza kalian namakan tuhan ini tuhan anu dewa ini dewa anu. ini sini atau tuhan sesungguhnya enggak ada enggak ada faedah orang disebutkan dalam sejarah ada sekelompok orang orang musyrikin Arab mereka berjalan kemudian mereka bersafar setiap mereka bersafar mereka bawa tuhan mereka jadi tuhan ini harus dijaga jadi mereka bawa ke mana jangan sampai Tuhannya tidak terbawa. Jadi Tuhannya dijaga di bawa. Di tengah perjalanan Tuhannya hilang. Jatuhlah Tuhannya entah kemana hilang. Maka pimpinan Safar mengatakan, "Wahai saudara-saudara, aku berhenti dulu. Inna faqatna rabbana, kita kehilangan Tuhan kita. Itani sura rabba, Tuhan kita, ayo cari ayo. Maka mereka jangan melanjutkan perjalanan. Sia-lah kalau Tuhan hilang, repot kita jalan enggak bawa Tuhan. Itu harus dibawa, dijaga jangan sampai kita sia Akhirnya mereka pun cari-cari Tuhannya. Akhirnya lama-lama nyari, ada yang mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, saya ketemu kita, saya ketemu Tuhan kita. Ketika kita ketemu Tuhan kita." Oh, mereka sudah senang. Dilihat lagi ternyata agak beda. Atau yang mirip dengan Tuhan kita? Jadi yang namanya batu dinamakan apa? Tuhan. Ada sampai ada orang ajib naik pesawat bawa Tuhan. Begitu dia selamat Tuhannya disujuti. Tuhan disimpang apa? Apakah itu Tuhan seperti itu? Ada seorang Arab Arab yang bernama dalam sejarah juga disebut namanya Gawi bin Daulim. Barang ini menyebab berhalat. Satu saat dia mendatangi Tuhan yang ingin dia sembah, tiba-tiba dia mendapati ada dua ekor serigala, ya. kemudian buang air kecil atau dua ekor anjing kencing di kepala Tuhan yang tersebut, maka oh, Tuhan itu hendak dikencingi. Maka dia berubah pikiran. Kemudian dia mengetukkan satu syair yang indah yang sering disebutkan oleh ahli tafsir. Dia mengatakan Arapun. Yahuru atkaalabani biraksihi, laku terhana mandbalat alehi kaalibu. Apakah ada Tuhan yang kepalanya dikencingi oleh dua ekor serigala, dua ekor anjing? Sungguh terhina, Tuhan yang dikencingi oleh anjing-anjing. Maka dia tidak jadi musyrik ini lagi. Orang Tuhan seperti ini, Maka pet anjing-anjing angkat kaki masuk kejing kepala, kepala bersalah. Tuhan kok dikencingi? Tuhan kok tidak bisa ambil alih diri? Maka dia tidak mau jadi musyrik lagi. Artinya pada hari yang Allah tersembunyi tak ada. Keserikan-keserikan yang timul itu pada dasarnya cuma penamaan. Orang bilang Tuhan jadilah Tuhan. Sebenarnya ini tidak tidak bisa apa. apa Maka Allah mengatakan Makan salahlah hobihaminsulam. Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini disungut oleh para ulama. Pembeda antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Kita umat Islam tidak boleh bersembari berakidah. Tidak boleh. Tidak boleh sembari berkeyakinan. Kalau orang memiliki keyakinan katanya begini, katanya begini. Kita bilang mana dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya kita bilang ma anzallallahu biha insullahu. Kalau tidak pernah tolongkan dalilnya. Maka tidak boleh kau sembarang berakidah. Islam datang untuk mengatur akidah kita. Islam datang untuk mengatur akhlak dan adat kita. Tidak boleh kita sembarang berkeyakinan. Sekarang kita tahu betapa banyak khurafa, betapa banyak keyakinan yang aneh-aneh di masyarakat. Meyakini, meyakini anu. Aneh-aneh keyakinan mereka. Sampai terkadang ada yang mengatakan eh uh, di malam hari tahu-tahu ada suara dua burung hantu di rumah, bum bum. Ini berarti ada yang mau mati ni. Dari mana seperti? ini Menurut burung hantu pembawa sihir, ya. burung hantu suara dua dua burung hantu ganti-gantian disangka akan bawa kematian. Ternyata dua burung hantu tersebut lagi pacaran. Ya. Kemudian itu macam-macam. Berarti ada orang juga keluar rumah, baru keluar rumah. Tahu-tahu dibolehkan oleh merpati, maka dia tidak jadi, dia tidak jadi kerja. Kenapa? Saya baru keluar rumah dibolehkan merpati. Ini kira-kira yang salah. Apalagi kalau antum di Madinah, di Madinah, mungkin saja antum dibolehkan merpati. Kenapa? Karena di Madinah merpati banyak sekali. Kenapa? Karena dilarang dibunuh merpati di sana, dilarang, tidak boleh. Tidak boleh seorang bunuh merpati. Makanya kalau antum ke Mekah, jika antum umroh atau antum haji antum ke Mekah, antum mendekati merpati, terkadang merpati tersebut tidak kabur. Dia tenang-tenang saja. Kenapa? Dia tahu antum tidak tidak bakal bunuh dia. Coba merupati Indonesia, kalau dekat dia sudah tahu. Sudah tahu aku mau sate, jadikan dia sate, maka dia kabur. Jadi kalau di Arabnya merupati banyak. Dan saya sering keluar rumah, orang tahu-tahu dia beroling merupati, jadi tinggal dibersihkan, terus lanjut lagi. Ya. Tapi sebagian orang tidak, untuk keluar rumah, kena beroling merupati, waduh ini sudah. Ini sia. tidak jadi saya keluar rumah hari ini. Sampai ada yang protes, waktu dia keluar rumah, tahu-tahu ada merupati, beroling dia. Maka dia mengatakan, sama padi tersebut Wahai Merpati Dunia ini luas Kenapa harus Kepala Sariqa ambil oleh Masih banyak tempat Ya hari ini keyakinan-keyakinan tersebar Di masyarakat aneh-aneh Dan tidak boleh tak boleh. Orang Islam tidak boleh Sebelum berkeyakinan Ingat Ingat kata Nabi Yusuf A.S Tidak pernah Allah turunkan dalilnya Itu hanya nama-nama yang kalian memahkan Itu keyakinan-keyakinan yang kalian yakini Dan ternyata tidak ada dalilnya Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hukmu illallah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Amar Allah ta'budu illa iya. Nabi suka menggunakan kata ganti orang kedua. Allah perintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Zalika dinul qayyim walakin aktharu nasi la ya'lamun. agama yang lurus akan tapi kebanyakan orang tidak tahu. Perhatikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika di Mesir, itu negara Mesir, negara Musyrik. Negara musyrikin mereka. Dan dua penghuni neraka, penjara ini juga orang musyrik. Padahal agama Allah agama tauhid, agama yang lurus, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinna aktsara anasi la ya'lamun." Ya kebanyakan manusia tidak tahu. Oleh karenanya, di antara yang harus kita lakukan adalah menjelaskan tentang indahnya agama Islam tentang indahnya agama Tauhid bahawa agama Islam berbeda dengan agama-agama yang lainnya seluruh agama selain agama Islam menyeru kepada kesyirikan entah menyeru kepada penyembahan Nabi seperti Nabi Isa atau menyeru kepada penyembahan kepada Dewa, Jin Jin atau menyeru kepada penyembahan terhadap matahari seperti orang-orang Jepang atau menyeru kepada penyembahan terhadap api seperti orang-orang majusi seluruh agama selain Islam menyeru kepada kesyirikan satu-satunya agama yang menyeru kepada Tauhid Penyembahan terhadap pencipta alam semesta hanyalah Islam. Kebanyakan orang tujuh dalam kufuran dan keciriqah. Perhatikanlah Allah Taala. Setelah Nabi Yusuf Alaihissalam mendakwakan Tauhid dan Nabi Yusuf kemudian baru menafsirkan mimpi mereka berdua. Kata Nabi Yusuf Alaihissalam, Ya sawah ibai amma ahadukuma fiyasy Rabbuhu kamarah. Wahai pun dua puni penjara ada pun salah satu diantarkan berdua maka dia akan bebas dari penjara ini dan dia akan bertugas sebagai pelayan raja dia akan menuangkan minuman untuk abak raja wa ammal akhar fayusla adapun yang kedua maka akan disalib fataqulut thairun dia dibunuh disalib namun jasadnya tidak dikuburkan tetapi dibiarkan di tiang salib maka akan datang uh, Burung-burung memakan dari kepalanya Iaitu isi kepalanya dimakan oleh burung Kudiyal amrul lalihihi kestadiyah Sungguhnya apa yang kalian tanyakan Pasti akan terjadi Ini tafsiran dari Nabi Yusuf Al-Isaham Setelah ulama Nabi Yusuf Al-Isaham Menjaga perasaan mereka berdua Maka Nabi mengatakan, Nabi Yusuf tidak mengatakan Kamu lolos, kamu tewas Tidak Nabi Yusuf mengatakan Ada pun salah satu di antara kalian berdua Ada yang lolos Dan salah satunya lagi akan apa? Akan disalib. Namun, dan Nabi Yusuf tahu bahawa salah satu di antara keduanya akan meninggal dunia. Namun Nabi Yusuf, karena tahu di antara salah satunya yang akan meninggal dunia, maka ini kesempatan bagi Nabi Yusuf untuk berdakwah supaya dia meninggal di atas apa? Tauhid taufan. Ya, Iman percuma orang meninggal di atas kekayaan, di atas harta yang banyak, di atas kemewahan, tapi meninggal dalam keadaan syirik. Terlebih lagi sungguh terhina jika seorang meninggal dalam keadaan miskin kemudian dalam keadaan kesilikan. Ini lebih terhina lagi. Oleh kerana itu sebelum orang ini meninggal dunia, Nabi Yusuf mendakwahi mereka berdua. Sebab orang mengatakan mereka berdua ada yang sadar, ada yang mengatakan mereka tidak sadar. Intinya Nabi Yusuf tetap menyampaikan urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu Wataala. Ya, urusan Allah سبحانه. Jadi juga kita ambil faedah. kalau ada orang lagi buta sama kita. Karena ada orang butuh kepada kita entah pinjam uang, entah ada perlu apa, maka jadikan kesempatan sebelum kita bantu dia, kita sambil ngobrol sembari ngobrol kita isi dakwah antum makanya antum jangan lupa sholat di masjid minta sama Allah Subhanahu Wa Taala saya tidak sekedar bantu tapi yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bisa diangkat seperti itu. Ya. Saya mengalaminya seorang dokter Dokter, Subhanallah sering dia mendakwahi orang-orang datang kepada dia, Kenapa orang lagi butuh. Kalau ustaz yang bicara mungkin tidak dengar tapi kalau dokter yang bilang dengar. Sampai perempuan tidak pakai jilbab pakai jilbab gara-gara dokter yang bilang. Dia nah, lagi butuh sama dokter tersebut. Dia merasa kesetiaan dia yang pegang. dokter, kalau dokter bicara maka dia pun dengar. Kalau berkata, dia dan ah, ustaz terkadang dia tak ustaz tadi. Dia tidak menurut. Jadi katanya saya katakan dia bagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam tatkala mereka berdua butuh kepada Nabi Yusuf untuk ditakshirkan mimpinya, Nabi Yusuf gunakan kesempatan ini untuk mendakwah ya mereka. Berdua. Siapa tahu dapat hidayah? Antum dakwah orang dapat hidayah, maka pahalanya mengalir bagi dia dan juga bagi bagi antum. Walaulilladzomna annu naji minhu ma'uzkurni inda robbik. Maka khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati orang dia berdua-duaan dengan salah seorang di antara mereka yang Nabi Sallallahu Alaihi tahu dia akan dibebaskan. Yang lain dia tidak tahu. Dia berbicara berdua dengan orang tersebut dia mengatakan ma'uzkurni inda rabbik. Tolong sebut-sebut aku di sisi raja. Nabi Yusuf ingin apa? Ingin orang ini menceritakan tentang Nabi Yusuf, baiknya Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf menafsirkan mimpi kepada raja agar raja membebaskan Nabi Yusuf. Itu maksudnya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Uzkurni, Uzkurni engdarabik. Tolong sebut-sebutkan aku di sisi raja supaya kalau raja tahu saya ini baik maka tuduhan-tuduhan bahwasannya saya merayu apa namanya istri menteri itu tidak benar tuduh-tuduh bahawa saya merayu para wanita itu tidak benar, saya ini orang baik, tolong sampaikan kepada raja, agar saya dikeluarkan diri. maksud Nabi Yusuf, agar dia dikeluarkan dari Allah penjara, namun syaitan bermain kali itu, kata Allah fa'ansahu syaitanu zikra rabbi falabita fissijini bit'asini rahmat itu mengatakan, iya iya saya akan sampaikan kepada raja setelah itu dia lolos dari penjara ternyata syaitan berarti dia lupa fa'ansahu syaitanu zikra rabbi dia lupa untuk cerita kepada raja Akibatnya setan tidak mau Yusuf keluar dari penjara. Setan tidak mau Yusuf keluar dari apa? penjara penjara. Falabi nadfisijili bid asinin, maka Yusuf pun akhirnya dipenjarakan lagi ber tahun-tahun namanya. Ada yang mengatakan 7 tahun tambah. 7 tahun dapat, tambah di penjara. Seharusnya kalau orang tadi keluar cerita sama raja langsung keluar jadi Yusuf bebas. Namun setan tidak mau Nabi Yusuf keluar dari penjara, akhirnya orang tadi dilupakan oleh setan. Kemudian akhirnya dia lupa cerita kepada sang Raja. Akhirnya Nabi Yusuf pun penjara lebih lama lagi 7 tahun. Dan ini musibah bagi Nabi Yusuf A.S. Namun subhanallah. Nabi Yusuf adalah orang yang sangat sabar. Rupanya lupanya orang tersebut ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Kenapa ternyata setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun Allah tadi lupa. Maka Raja mimpi. Sekarang bagian Raja yang mimpi kerana mimpi dengan mimpi yang menakjubkan yang dia gerisan dengan mimpi tersebut dia mimpi, kemudian dia kumpulkan seluruh anggota kerajaan, para ulama-ulama ya istilahnya ulama mereka, ulama-ulama musyrik, para dukun-dukun dikumpulkan semua dia mengatakan, saya mimpi tolong kaksirkan mimpi saya, apa mimpi saya raja? dia mengatakan wakoyal maliku ini arasa ba'abaqaratin simanin yakuluhun nasabwa hijau, segitu aku melihat dalam mimpiku ada 7 ekor sapi yang besar, yang gemuk Kemudian dimakan oleh sapi-sapi yang bulus. Wasabah as-sumulatin khudri wa ukhoraya bishad. Dan aku melihat tujuh bulir yang hijau dan aku melihat tujuh bulir yang kering. Ya al-halma fi afthuni in kuntum tungiru yata aburun. Wahai rakyatku, wahai dukun-dukunku, wahai para ulama ku, sampaikanlah kepadaku apa tafsir dari mimpiku ini. Jadi dikumpulkanlah mereka. Apa jawaban mereka tatkala mereka tidak bisa menafsirkan mereka mengatakan qaddu adghu ahlam wahiraaja Itu hanya mimpi-mimpi yang kosong, mimpi kosong tidak ada maknanya. Wa mannahnu bi ta'bilil ahlaami bi aalim, kami tidak bisa menafsirkan kalau mimpi tersebut hanya mimpi kosong, hanya buah mimpi yang tidak ada artinya. Jadi mereka ini sebenarnya tidak mampu, namun mereka malu. Ya. Mereka mengatakan kalau mimpinya mimpi yang benar kami bisa tafsirkan. Tapi mimpi muhaeraja, mimpi kosong tidak bisa ditafsirkan. Nikmati filafati mimpi nasehat Allah Ya Kita tahu bahawasannya. Sebabkan dijelaskan dalam hadis-hadis nabi Rasulullah. Mimpi itu ada tiga model. Mimpi itu ada tiga model. Model yang pertama adalah mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi ini ini yang ditafsirkan. Ini yang diketahui, kan? Kalau kita memisahkan akan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, seakan ada perasaan ini. Pemberitahuan dari Allah maka tidak mengapa kita tanya orang yang soleh. Saya ingatkan jangan pergi ke dukun, ya. haram, syirik pergi ke dukun. Tapi datang kepada orang soleh tanya ustaz atau kiai atau siapa atau syeikh ini bagaimana? Dan tanya kepada orang soleh. Ini jenisnya yang pertama. Terkadang dia membi berulang-ulang. Terkadang dia habis solat nah tahajud atau dia mimpi. Ya. Mimpi yang kedua adalah mimpi dari syaitan. Dari syaitan, yang syaitan ingin menggoda manusia. Tatkala di siang hari syaitan tidak bisa menggoda, terkadang lewat mimpi syaitan menggoda. Mimpi dia lagi apa namanya? Dia siang hari lagi marahan sama istrinya, atau dia tidur, mimpi ketemu pacar lamanya. Oh. Maka terbetik saya kini ingin cari pacar saya lama saya di mana. Mulai dia masuk di Facebook, nyari-nyari. Akhirnya timbul percayaan setelah itu. Jadi ini banyak terjadi. Kerikannya setan terkadang menggoda dari apa sisi mimpi. Ada orang sudah lupa sudah tinggalkan alat-alat musik, tidak pernah lagi diskoh-diskoh, tidak pernah lagi nyanyi-nyanyi. Tahu-tahu dalam mimpi, mimpi main gitar kunci kuncinya ingat kembali. Ia sudah agak pernah main lupa, ada bertahun-tahun. Yang mungkin siapa setan? Setan menggoda lewat apa? Mimpi. Jadi ini mungkin terjadi. Setan tidak pernah berusahsa. Kerikannya seseorang baru sahaja tidur sebelum tidur berdoa agar tidak diganggu oleh syaitan. Terkadang ditakut-takutkan oleh syaitan. Terkadang dibuat sedih oleh syaitan ya, dari syaitan. Mimpi yang ketiga adalah bunga mimpi hadis sunnah. Artinya pembicaraan sebelum dia tidur dia ngomong sesuatu terbawa mimpi. Contohnya di siang hari dia bilang sama teman teman oh saya mau poligami. Insya saya poligami, saya poligami. Tapi tidak pernah poligami. Tahu tak? Dia mimpi poligami, bahagia dia. Dalam mimpi tersebut istrinya yang carikan istri kedua. Oh, istri saya carikan istri. bintu senang bahagia begitu-gitu malam pertama baru bangun, bangun istrinya eh ngapain kamu dia <laughs> bangun buat pentungan kamu bilang nama cewek siapa itu Loh. Nah ini, ini namanya mimpi yang di siang hari terbawa dalam mala ini, ini tidak bisa ditafsirkan dia ditafsirkan jenis mimpi pertama jadi Allah Subhanahu Wa Taala nah, orang-orang ini orang-orang mesir ini terkala mereka tidak bisa mampu menafsirkan mimpi raja ini maka mereka mengatakan aqaulul ahlami ini mimpi, mimpi kosong tidak ada enggak bisa ditafsirkan. Kitanya yang bisa mimpi tafsir yang bermakna ini mimpi kosong. Wa qala alladhi Jadi mereka menggabungkan antara kebodohan dengan nekat mengatakan bagus mereka menghalang kami tidak tahu kan masih mending. Sudah salah nyesal. Dalam istilah dalam kecil ahad dalam istilah uh, syariat disebutkan kejahilan merangkap bodoh kuadrat sudah tidak tahu nekat berhukum dengan ini tidak ini saya ini bukan mimpi dan kami tidak bisa apa namanya memaksirkan mimpi yang model seperti ini ada orang modelnya seperti itu sudah tidak tahu kemudian nekat untuk apa Berhukum ikhwan di bila fadiluddin azanallahu aiyakum tak kala itu baru ingat orang yang diselamatkan atau ditafsirkan Tadi di, di, di dua orang kia tadi yang salah satunya Bebas kemudian akan menjadi pelayan raja. Dia baru ingat, karena dia hadir terkala itu. Dia kan pelayan raja. Terlalu menemani apa? Raja. Waktu mereka semua tidak bisa nafsirkan. Walauladina jamin huma wadzkaroba ada ummatin anakuna bihukum bikaumirifaar silon. Maka berkatalah orang yang selamat dari dua orang tadi yang pertama kali bersama Nabi Yusuf, khalikasalam. Naja wadzkaroba ada ummatin. Dan dia baru ingat setelah bertahun-tahun. Dia lupa sudah berapa tahun tadi? Sejuta berbincang terlambat. Anak Nabi Uqbah Ta'wirihi Farsilun. Aku akan kabarkan kepada kalian dia mengatakan wahai aku dihadapan banyak orang. Saya akan kabarkan kepada kalian kepada raja dan kepada seluruh anggota kerajaan tentang tafsir dari mimpi sang raja. Utuslah saya kepada Yusuf. Subhanallah. Allah menghendaki kisah mukann bagi Nabi Yusuf Alisam. Seandainya, seandainya raja mimpi kemudian sudah diketahui tentang oleh oleh orang ini bahasanya oh ada orang yang pintar menafsirkan mimpi kemudian nanti datang kepada Nabi Yusuf maka tidak akan nampak utama Nabi Yusuf namun semakin nampak utama Nabi Yusuf tak kalau semua orang tidak bisa tafsir kemudian Yusuf yang bisa itu perlu tahu nah, sama seperti tak kalau Allah mentakdirkan di akhir zaman di waktu di padang makar tak kalau manusia di atas padang yang begitu tandus kemudian Matahari di dalam jarak satu mil Sehingga orang bersyukuran keringat Mereka tidak kuat daripada masyarakat Maka mereka minta kepada para nabi Untuk memberi syafaat mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami. Kalaulah Allah biar dekat, wahai Allah, kami Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangan yang Allah menjadikan alaihikat sudut kepada wahai Adam. Amat ramah manah Nufi? Tidak kau lihat kesulitan yang kami hadapi? Atas falah rabbik. Rabbi, tidakkah kau beri syafaat bagi kami si Allah? Nabi Adam AS mengatakan nafsi-nafsi. Saya, saya juga butuh syafaat. Kata Nabi Adam. Pergi idhabu ila nuh. Pergi kepada nabi yang lain. Idhabu nuh. Pergilah kepada nabi nu. Dia adalah rasul yang pertama Allah utus ke. Mereka datang ke Nabi Nuh Nabi Nuh mengatakan Nafsi-Nafsi pergi kepada yang lain Kemudian pergi kepada Nabi Musa Nabi Musa mengatakan Nafsi-Nafsi pergi kepada yang lain Pergi kepada Nabi, Nabi Ibrahim dulu Nabi Ibrahim dulu Nabi Musa dulu Nabi, Nabi Isa Baru kemudian kepada Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad anala. Saya akan beri syafaat Saya akan beri syafaat Dari sini nampaklah keutamaan siapa Nabi Muhammad SAW Setelah Nabi Nabi Ulul azmi Menolak sederhana Baru kemudian nampaklah keutamaan Nabi Muhammad SAW Masya Allah Maka setelah itu uh, Orang yang keluar dari penjara Dan menjadi pelayan raja pun Diutus oleh sang raja Untuk menemui Nabi Yusuf Kemudian dia berkata Yusufu ayuhasiddiiku aktina Wahai Yusuf Wahai orang yang senantiasa Jujur dalam perkataannya Aktina fi sabi bakaratin simani Yakuluhum nasabu'an ijarah pasal be asmunulat khodri wa ukhra ya basat la'anni arjiu ila an-nas la'allahum ya'lamun bila fatwa pada kami tentang mimpi tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan tentang tujuh buluh yang hijau dan tujuh buluh yang kering semoga aku bisa kembali kepada orang-orang dan mereka mengetahui tafsir dari mimpi tersebut Subhanallah Tuhan perhatikan di sini bagaimana mulianya Nabi Yusuf, bagaimana sikap pemaafnya Nabi Yusuf, Di antara Nabi yang dikenal dengan sikap pemaaf, dia adalah Nabi Yusuf al -Isair. Nabi Yusuf al luar biasa sikap pemaaf orang ini begitu datang langsung Yusuf ada raja mimpi, tolong terpikirkan mimpinya Nabi Yusuf tidak marah sama dia kamu kemana saja 7 tahun <laughs> Nabi Yusuf tidak marah Nabi Yusuf kemudian tidak marah dan dia pun tidak Mengatakan, oh saya tidak akan menafsirkan. Mereka semua tidak bisa kan? Kalau saya tafsirkan keluarkan saya dari penjara, dia tidak mengatur demikian, tidak mempersyaratkan, tidak mencela tersebut dan tidak mempersyaratkan untuk dikeluarkan dari penjara. Tetapi dengan karamnya dengan sifat mulianya dengan sifat maafnya, langsung ia tafsirkan. Allah Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kau masih tumbuh daruhu visum bulih tidak poli enam lima cap pulung. bukan hanya di antara baiknya Nabi Yusuf, dia tidak hanya menyatakan, oh tujuh sapi tujuh sapi yang gemuk dan tujuh bulir yang yang, yang hijau adalah musim musim panen, tujuh tahun berturut-turut kelahiran kan panen besar-besaran. Kemudian tujuh sapi yang kurus disertai dengan tujuh bulir yang kering, maksudnya musim paceklik. Nabi Yusuf tidak hanya menjelaskan taksil bibit tersebut, bukan cuma itu, tapi Nabi Yusuf Alaihissalam juga memberi arahan apa yang harus kalian lakukan. Jadi dia bukan sekedar menafsirkan di antara ulama Nabi Yusuf sallallahu Dia bukan hanya sekedar menafsirkan, tapi dia juga memberi jalan keluar bagaimana solusinya kalian menghadapi hal ini. Maka dia mengatakan tazra'u nasaba asina da'aban kama hasaftum fadruhu kisumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Maksudnya kalian bertanam 7 tahun selamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kalian panen enggaknya kalian biarkan dalam bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Jadi caranya tanam sebanyak-banyaknya Selama tujuh tahun, tapi jangan dibuka apa namanya, bi biarkan dalam dalam bulirnya, biar lebih kuat, biar bertahan lama. Maka secukupnya ini simpan untuk sebagai bekal tujuh tahun yang tak sedikit yang akan datang. Cuma Yakti bin Bakar di kasabu ansyidarun Yakul nama kodam terbangun na ilak walila mimatul Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari biji gandum yang kalian simpan. Akan bukan apa namanya datang tujuh musim kemarau. Kemudian surat Nabi sebutakan, "Tsumma ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yuzhiru an-nas wa Kemudian maksud itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan yang dengan cukup dan di masa itu mereka akan memeras anggur. Berarti kan di sini seolah-olah mengatakan dalam mimpi sang raja tidak ada penyebutan hujan. Sang raja hanya menyebutkan tujuh sapi gemuk dan tujuh sapi apa? kurus. Sapi kurus, makan sapi gemuk. Sangat yang hanya menyebutkan uh, 7 bulir yang hijau dan 7 bulir yang kering. Kita tahu 7, 7 sapi gemuk dan 7 bulir yang hijau maksudnya musim panen. Dan kita tahu maksudnya 7 sapi yang kurus dan 7 bulir yang kering maksudnya adalah musim paca kering. Kok tiba-tiba Nabi Nabi Nusut ada hujan setelah itu? Kata para ulama, karena ini konsekuensi. Dari 7 musim Musim tujuh, tujuh tahun musim panen kemudian setelah itu diikuti dengan tujuh tahun musim kering setelah itu hilanglah tujuh musim panen tu, eh, tujuh masa perciklik ini tujuh tahun tidak mungkin hilang kecuali dengan hujan yang sangat keras maka Rasulullah mengatakan setelah itu setelah tujuh tahun masa perciklik maka akan turun hujan yang sangat keras sehingga akhirnya akan subur dan orang-orang akan memerah anggur akhirnya wakal al malikul bi akhirnya orang ini Kemudian laporkan kepada raja Nabi Yusuf ceritanya begini, begini, begini, dan ini solusinya. Maka sang raja mengatakan datangkan Yusuf kepada aku. Kalau najahul rasul, qalajilah Rabbik, fasilhum ada aluniswatilati qatana idiyahuna inarabidi kehidinahalim. Akhirnya sang raja memutus anak buahnya untuk mengambil Nabi Yusuf keluar dari penjara. Tapi Nabi Yusuf tidak, dia tidak mau keluar Jadi Kembali sama raja. Sebagian orang mengatakan kalau seandainya kita di posisi Nabi Yusuf, Yusuf saya keluar, langsung saya keluar. Tapi Nabi Yusuf enggak, enggak, saya enggak mau keluar, kembali sama raja. Nabi Yusuf punya tujuan. Dia ingin sekarang mumpung sang raja percaya sama dia, dia ingin tuduhan yang selama ini tersebar bahwasanya dia merayu istri menteri, istri pejabat, dia ingin lepaskan tuduhan dia. Jadi, ini hak seseorang. Seseorang kalau dituduh dia berhak untuk bela diri, boleh. Sebagai Nabi Yusuf alaihissalam, dia ingin agar dirinya apa, ee, berita duseng kesempatan dirinya Ingin dia hilangkan Maka dia mengatakan kembalilah kepada Rajamu Dan tanyakan kepada Sang Rajamu Kepada Sang Raja Tentang bagaimana para wanita Tentang para wanita yang mereka Mereka memotong tangan mereka Sungguhnya Tuhanku ku maha mengetahui kipu daya mereka Akhirnya Sang Raja pun mendengar Permintaan Nabi Yusuf maka Makanya pun kum kumpulkan para wanita yang pernah merayu Nabi Yusuf Di antara para wanita tersebut ada istri menteri ada istri menteri yang pernah merayu Nabi Yusuf yang katanya namanya Zulaikha. Allah Allah namanya siapa? Ya. Akhirnya ini mengatakan, "Ma faq bunna ifra wa Yusuf 'an nafsi." Bagaimana perkara kalian tatkala kalian merayu Yusuf? "Qul la hasalillaahi ma 'alimna 'alaihi minsu. Kata mereka maksudnya Allah kami tidak mengetahui ya, satu pun keburukan dari Yusuf. Mereka jujur. Oh, tidak ada keburukan Nabi Yusuf sama sekali. Dia ada keburukan Yusuf. Maka ketika itu istri, istri menteri mengatakan apa? Mengatakan apa? Qawlati mar'atul azizil an hasasul haqq. Saya akan duduk di kelas begini. wa innahu la min Saya yang merayu Yusuf, bukan dia yang merayu saya. Saya dulu salah. Saya yang merayu Yusuf. Tuduhan saya, saya merayu dia, dia merayu saya itu keliru. Saya yang merayu Yusuf dan dia adalah orang yang jujur. Kemudian dia mengatakan, "Dzalika liya allama an Saya sampaikan ini. Agar dia mengatakan bahawa saya tidak mengkhianati dia, serta dia tidak berada di, di, tidak hadir di antara kita. Wa an-nawwah lah yang dikait dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipu al para orang yang berkhianat. Jadi mengatakan, lambat untuk lebih baik. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama pendapat yang kuat Dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan saya katakan ini untuk menunjukkan saya tidak mengkhianati dia, meskipun dia tidak hadir. Saya katakan yang mengatakan. Agar dia ini maksudnya suamiku, agar suamiku sang menteri tahu, meskipun saya merayu Yusuf, namun tidak terjadi hubungan. Anis kira apa? perayuan tidak sampai terjadi hubungan. Kedatangan yang kedua yang mengatakan, agar Yusuf tahu, meskipun dia di penjara, saya telah kabarkan kepada Umar Raja bahwasannya sayalah yang merayu dia, bukan dia yang merayu saya. Karena saya tahu bahwasanya orang yang berkhianat suatu saat akan dibongkar perkara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat atau lambat punya mengatakan wa ma'ubu nafsi inna nafsal amaratun bisu' illa ma rahim rabbi. Maka perkataan dia ini ada menunjukkan sedikit tasfiyah kepada dirinya seakan-akan dia mengatakan saya tidak tidak sampai berzina saya cuma begini makanya dia mengatakan dia tidak dia mengatakan wa ma'ubu nafsi saya tidak ingin bela diri saya saya tidak ingin mensucikan diri saya Sebenarnya saya benar-benar bersalah inna nafsal amaratukum bisu' syahwat saya jiwa saya menyeru saya untuk melakukan keburukan Ilah maarohi ma Rabbi, kecuali jiwa ya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Rabbi wa tuhur rahim. Akan tetapi Rabbu maha penabung lagi maha penyayang. Akhirnya setelah jelas Nabi Yusuf ternyata tidak bersalah. Saat itulah dipanggil lagi Nabi Yusuf datang. baru dia mau datang. Wa kaula malikuk tu nibih astaghfirinasyi dan tatalah itu keluar. Aku akan menjadikan dia orang khusus bagiku. Kalau makhluk yang Mahu, raja berbicara dengan Nabi Yusuf dia berkata Inna kaliyouna la mafinun amin. Engkau sejak hari ini engkau akan kami berikan kedudukan yang tinggi dan dipercayai di sisi kami jadi ditawarkan jabatan ditawarkan jabatan raja tersebut menawarkan jabatan kepada nabi Yusuf alaihi maka nabi Yusuf ketika ditawarkan jabatan dia milih dia milih jabatan dia mengatakan qala ja'alni ala, ja ala fazainil ardh ini hafizul alim jadikan aku sebagai bendahara bendahara Mesir semuanya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan Aku ini orang yang pandai menjaga lebihmu Kata pertama nah di sini ada beberapa ayat yang mesti diambil. Yang pertama disampaikan oleh sebentar lama bahwasanya eh, di sini Nabi Yusuf Alaihissalam memuji dirinya. Dia mengatakan saya ini orang bisa menjaga dan saya orang hadis. Dia memuji dirinya bukan untuk masalah dirinya, tapi untuk masalah orang, orang banyak. Kenapa sekarang masalahnya mengerikan? Akan datang tujuh tujuh uh, tahun musim. Musim panen dan tujuh tahun musim pancakekri, musim kemarau. Maka kalau orang tidak pintar-pintar untuk menjaga, maka akan berbahaya. Maka dia mengatakan saya saya bisa menjaga dan saya orang yang berilmu. Ini mentaskih dirinya dalam rangka untuk kemaslahatan orang lain. Ini terkadang digunakan disampaikan oleh para ulama. Seperti misalnya Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqolah membuat kitabnya Nukhbatul Fikar, dia mengatakan saya membuat buku ini tidak pernah ada ulama yang membuat cara menyusunnya seperti saya mengatakan iftas cita kartuha ini cara metode penyampaian dengan ilmu mustalah hadis dengan cara yang saya ciptakan tidak pernah ada ulama mengajarkan dengan cara seperti ini dia memuji bukunya dalam rangka agar orang mengambil manfaat bukan untuk memuji apa dirinya contoh seperti itu masuk mengatakan saya paling tahu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setiap ayat saya tahu bagaimana tafsirannya seperti Allah radhiyallahu ta'ala mengatakan ayu sama'in tuziluni wa ayu ardin tuziluni. Idak tutupi kita bila Himala Atlang. Bumi mana yang akan menaungi dan langit mana yang akan menaungi Jika aku berbicara tentang Al-Quran, dan aku tidak punya ilmu. Ini ujian. Tetapi dalam rangka untuk kemasyhlatan Allah bukan untuk ria, bukan untuk bangga, bukan untuk puji, ini diperbolehkan. Terus faedah yang kedua yang boleh kita ambil. Ingat di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sedang meminta jabatan, tapi dia juga dikasih apa? Jabatan. Cuma dia milih jabatan yang mana? Dia pilih jabatan yang si. Ibn Timir Rahimahullah menjelaskan Raja Mesir dan anak buahnya Ini orang-orang musyrik Dan mereka berhukum dengan hukum apa? Kesyirikan. Namun Nabi Yusuf masuk dalam hukum tersebut Dalam rangka untuk mengurangi kemungkaran Karena kemungkaran itu bisa dihilangkan Dengan dua metode Bisa dengan hilang secara total Atau hilang dengan sedikit-sedikit Dan dia masuk dalam kerajaan tersebut Dan Nabi Yusuf tidak bisa merubah hukum Mesir secara total menjadi hukum Islam tidak, Tetapi dia mengurangi dia bisa mendatangkan kemaslahatan sedikit-sedikit, demi maka ini diperbolehkan. Karena saya katakan kemungkaran bisa hilang, dianjurkan untuk bernahi mungkar. Jika pertama, mungkar tersebut hilang syarat-syarat atau berkurang, maka ini disyariatkan. Akan-tapi kalau ternyata menghindari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih parah, maka ini tidak disyariatkan. Maka haram perkara ini. Kata Allah, وَكَذَا لِكَ مَكَمْنَا لِيُوسُفَ بِالْأَخْ يَتَبَوَعُ مِنْهَا حَيْسُ Demikianlah kami memberi kehormatan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir. Nussi ibu rahmatina manasya manasya kami berikan, melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Walau mudikku ajar, walau musinin dan kami tidak menyanyiakan Pahala orang yang berbuat baik. Perhatikan sini. Sebaiknya ada tafsir seperti Ibn Katsir menyatakan. Selain itu, Nabi Yusuf yang menikah sama Zulaihah atau tidak? Hah? Ia atau tidak? Seperti saya pernah sampaikan, saya soal yang al Fauzan, Rabbi Zahra'ala pernah ditanya, Syekh, apakah akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan wanita yang pernah merayu dia? Kata Syekh, Wallah alam, saya tidak hadir walimahnya waktu Tapi, sebagian ahli tafsir seperti Ibn Ketir menyebutkan, tidak cerita oh, tidak ada dari dia secara sahih. Tapi disebutkan dalam buku-buku tafsir, Akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan wanita yang pernah merayu dia. Kenapa? Nabi Yusuf ternyata dijadikan benda harawa. Ternyata suami wanita tersebut tadinya benda harawa. Karena Nabi Yusuf hebat, maka diberikan pendudukan kepada Nabi Yusuf AS. Kemudian tidak lama kemudian suami Zulwefa ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, bekas sang raja menikahkan Nabi Yusuf dengan apa wanita tersebut. Mungkin karena kasihan atau untuk mengurangi apa? Fitnah yang tersebar maka dinikahkan Nabi Yusuf dengan Zulekha tersebut. Kalau Allah siapa namanya dia? Akhirnya disebutkan Nabi Yusuf bertemu dengan dia di malam pertama. Kata Nabi Yusuf, karyanya lebih baik daripada dulu. Baca tapi bukan kayak dia malu. Bukannya lebih baik daripada yang dulu. Sekarang kami bagus. Kalau dulu kenapa? Dia mengatakan wahai Yusuf, tidak kau lihat ini murottal hasna jamila? Aku seorang wanita yang cantik, aku seorang wanita yang menarik. Wa anna sahibi layak cipisa, adapun suami ku tidak mampu berhubungan. Suami ku tidak mampu apa? Berhubungan. Jadi suaminya entah punya penyakit atau apa sehingga tidak bisa berhubungan dengan dia. Sementara kau lelaki yang tampan bagaimana saya tidak tertarik. Kata, istri. kata istrinya tersebut. Ternyata Nabi Su setelah berhubungan dengan dia, dia adalah seorang wanita yang perawan. Tapi ini semua tidak ada dari ini. Ini cuma disebut dalam buku. Daktir Alam akan kebenarannya. Allah menyatakan demikian. Rasulullah berakhmatin amanin nashah. Kami berikan rahmat kami kepada kami yang kami kandangkan. Walanuziyu ajal musninan. Kami tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik pasti Allah balik balik beri ganjaran. Nabi Yusuf bersabar dapat kala dilemparkan dalam sumur, dilemparkan oleh saudara saudaranya dalam sumur. Nabi Yusuf Ali salah bersabar, dijual sebagai seorang budak. Nabi Yusuf bersabar, kemudian dituduh sebagai orang yang merayu istri pejabat sehingga dipenjarakan. Nabi Yusuf bersabar. Ini semua tidak, tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan memberi ganjarannya. Dan ingat kata para ulama, jangan sampai seorang berusud menyangka menyatakbahwasannya kalau orang berbuat kesolehan, berbuat ketakwaan, dia hanya mendapatkan ganjaran di akhir dunia tidak. Ini seusud. Seorang kalau bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan ganjaran di dunia sebelum di akhir. Dia akan mendapatkan ganjaran di sebelum di akhir. Kata ulama, yang takilah hijrahlahumakrajah. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Bayar zukuhumin hay suraya kasyir dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kelihatan Nabi setelah AS Islam dengan kesabarannya, Allah akan dia menjadi apa? Seorang, seorang menteri benda haruan Mesir. Jadi ini menunjukkan walangkibatulitakwa bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Terkadang apa yang kita lihat di depan di depan kita seakan-akan musibah dan musibah dan musibah ternyata Allah mengandungi kebaikan di balik musibah tersebut. Nabi S.A.W. tidak akan menjadi seorang menteri kecuali setelah melewati musibah-musibah. Kalau dia tidak dilemparkan oleh kakak-kakaknya di dalam sumur dia tidak akan menjadi menteri. Kalau dia tidak dipenjara, dia tidak akan menjadi apa? Menteri. Tapi dengan rangkaian musibah tersebut setelah dilemparkan dalam sumur kemudian dijual sebagai seorang budak, kemudian dituduh sebagai orang yang merayu seorang wanita, kemudian dipenjara kemudian ditambah lagi penjara yang 7 tahun ternyata di balik rangkaian dari musibah-musibah ini Ternyata Allah punya skenario Allah bergerak agar dia menjadi seorang yang mulia. Kemudian kata Allah Subhanahuwataala, Wa laa jinul aakhirati fa'irul ladina aamanu akhruyat taqun dan ganjaran di akhirat lebih baik. Ingat di dunia Allah kasih, namun di akhirat lebih baik lagi bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Bishobri wal jakin tunalu lima alimah matubidin. Kata Syekhul Salam Jamiyyah Alaihi Ma'rifat dengan kesabaran dan keyakinan, maka akan diraih keimaman dalam agama. Para-paling mendapatkan tingkatan keimanan yang tinggi, maka dia harus punya sabar dan yakin. Dia harus sabar dan, dan yakin. وَجَعَلْنَ مِنْ مَعِيمَتَ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَ لَمَّا صَبَهُ Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang, para imam ya yang mendapatkan petunjuk ketika mereka bersabar Wa وَكَلْ بِأَيَتِنَ يُقْنُ dan mereka yakin dengan ayat-ayatan. Akhirnya ternyata Nabi Yusuf jadi menteri, menjadi bendahara, ya, sekretaris negara atau menteri menteri seperti itu. Maka tujuh tahun pertama musim panen jenuh, sudah berulat Nabi Yusuf ngatur dengan baik. Hanya sedikit yang dikasih makan disebutkan dia pun makan cuma sekali. Ada yang mengatakan dia makan seminggu satu Nabi Yusuf dan raja dan rakyat makan cuma sekali dalam sehari. Dalam rancangan untuk apa mengumpulkan apa makanan. Kemudian tiba tujuh tahun pasca krik. Tujuh tahun parti ini menimbun seluruh penduduk Mesir, namun mereka bisa makan karena sudah diatur dengan baik oleh Nabi Yusuf. Dan musim ternyata itu menjalar, ya musim kemarau tersebut menjalar sampai ke Palestina, ke tempat ayah dan kakak-kakaknya. Ayah Nabi Yakub dan kakaknya, kakaknya 11 orang. Disitu Nabi Yusuf adalah anak-anak yang paling kungsu. Ya, jadi 11 orang semuanya apa namanya atau di, uh, apa namanya sebelas uh, orang saudara-saudaranya yang ada di di bapaknya. Maka mereka pun kelaparan. Dan Nabi Yusuf memberi ide kepada Sang Raja Kita berbuat baik kepada masyarakat Barang siapa dari luar Mesir ingin mengambil makanan silakan Dengan harga yang murah Tapi harus bayar dengan harga sedikit Maka dia mendapatkan e, gandum atau makanan dengan ukuran e, Seekor ontar Ukuran pikulan seekor ontar Satu orang boleh membawa ukuran pikulan seekor ontar Namun setahun sekali Tidak tahu orang penulis dari berbagai macam Negeri untuk mendapatkan sumbangan Dari Yusuf AS dari Raja Mesir dan mereka memberikan pemberian di barter dengan diberikan ee, makanan seukuran pikulan perpontak setahun sekali. Akhirnya datanglah saudara Nabi Yusuf, 10 orang. Tinggal satu yang kan bisuk, 12 Nabi Yusuf dua bersaudara. Nabi Yusuf alaihissalam sekandung dengan Binyamin. Adapun 10 kakak-kakaknya yang lain dari ibu yang lain. Disebutkan bahawa Nabi Aku punya empat orang istri. Punya empat orang istri. Antum berapa? Punya empat orang, -orang istri, sementara uh, Nabi Yusuf dari istri ibunya namanya Rafil punya anak dua, Binyamin dengan Yusuf. Adapun sepuluh yang lain dari ibu-ibu yang lain. Maka berangkatlah sepuluh orang ini, ya, mencari bantuan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal kalau aleihii faarafal mahu mahu mungkir. Setiap orang minta bantuan ketemu Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf kenal mereka. Ini kan kakak-kakak semuanya. Sementara mereka tidak kenal Nabi. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah berubah. Tadi kan mereka waktu, waktu mereka melemparkan Nabi Yusuf dalam sumur, Nabi Yusuf masih kecil. Sekarang mungkin sudah jenggotan, sudah gagah, sudah besar. Kemudian disebutkan juga sebagai laulah tafsir bahawa Nabi Yusuf memakai mahkota, Maka apa? Mahkota. Jadi tidak kelihatan. Semakin tertutup apa? Wajahnya. Mungkin mahkotah membiarkan penutupnya sehingga tidak ketahuan. Walamma jahazahum bijahazihim, qalak tuni biakhillakum min abikum. Maka Nabi Yusuf bertanya, kalian ini siapa? Oh kami adalah putra-putra dari Yakub. Kami tinggal di Palestin. Kalian berapa bersaudara? Kami dua belas bersaudara. kok cuma sepuluh. Mana duanya? Satunya hilang di tengah di tengah jamaah. Sudah meninggal mungkin. Makdaran <guluh> tidak? Jadi satu nya hilang di padang pasir. Satunya hilang di mana? Di padang pasir. Yang satunya, karena ayah kami sayang kepada satunya tadi mereka dua bersaudara. Satunya hilang maka ayah kami sekarang tinggal satunya. Sebagai penghibur baginya maka kami tidak berani dibawa jadi saatnya tetap hanya di rumah, di rumah, di, di palestin. Kerana ayahnya, apa namanya, sekarang cinta kepada sayang, kepada abie nyamin. Jadi kalau pergi masuk ke luar Maka ini saya mengatakan, itu nih, di akhir lakun. Saya akan berikan kalian sumbangan, tapi dengan syarat tahun depan kalian harus bawa saudara kalian. Yang satunya tadi. Untuk saya cek kalian ini, ngomongnya benar atau tidak? Allah tarawna anni'u ufil fayla wa anahharul munciin. Ini tidak akan kalian melihat bahwasanya. Aku telah menyempurnakan sukatan, yaitu gantung yang diikat, ya. Kemudian dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Ini orang baik. Datangkanlah saudara kalian. Saya akan berbuat baik juga kepada dia. Fakirin tak tuli, dihikum dan disuruh nakut-nakuti mereka. Kalau kalian tidak mendatangkan adik kalian yang di sana, si Pinjamin, falah kainalakum endi walata krawon. Aku tidak akan bantu kalian. Jangan jangan dengan sikap saya. Rampok uh, ini, lapar nanti. Akhirnya apa? Mereka tahu dan sementara mereka sadar bahawa Nabi Yakub ayah mereka sangat sayang kepada Binyamin sehingga mereka tidak mengatakan oh kami akan datangkan mereka tidak pedih mereka mengatakan Sanyu anhu abahu wa inna laka kami sungguh-sungguh benar-benar akan merayu ayah kami agar membiarkan kami bawa adik kami tersebut atau saudara kami Binyamin wa qala li hija alu ke doa atau kiri hal lah allahummati yaarifuna hidalom tidak menghalau ilaahim lah allahummati om akhirnya Nabi Yusuf pun membuat sukatan-sukatan gadung diberikan kepada 10 orang tersebut kemudian Yusuf mengatakan kepada anak buahnya masukkan kembali uang-uang mereka dikembalikan Kemana? ke mana ke untang-untang mereka jadi uangnya tidak terima. ada yang mengatakan Nabi Yusuf enggak tega dia ingat, dia ingat apakah saya tega mengambil keluarga saya yang miskin Bapak saya yang miskin ini uang mereka kemudian saya ambil hanya kerana beri bantuan kepada mereka Dan tidak tidak boleh kembalikan. Ada mohon lagi Nabi Yusuf mengatakan Nabi Yusuf sengaja agar mereka nanti suatu saat kembali. Karena mereka tahu Nabi Yusuf apa? Baik. Walau wajab ila abihim. Qalu ya abana muni amin al-qai. Tadkala mereka pulang ke ayah mereka Nabi aku. Maka mereka berkata. Wahai ayahanda kami tidak bisa lagi mengambil bantuan. Faarsil ma'ana. Syaratnya kami harus bawa adik kita ini. Saudara kita ini benyamin. Inna wa inna lahulah hafizullah. Kami akan menjaga saudara kami ini. Maka ayat yang mengatakan, Kalahal amanukum alehi illa kama aminukum ala rasihimin kabul. Bagaimana saya percaya sama kalian? dulu waktu kalian bawa Yusuf kalian juga mengatakan, Inalahu lah nasihun, Inalahu lah hafizun kami akan menjaga dia. Ternyata dimakan serigala. Ternyata hilang. Sekarang kalian bilang lagi mau jaga uh, saudaranya, nanti hilang lagi. Bagaimana? Bagaimana saya percaya sama kalian? Kemudian Walaupun apa tahu macam, ahum wajib itu bido al mereka mulai buka bantuan tadi sukat-sukat gandum mereka mendapati ternyata harta mereka dikembalikan oleh Yusuf. Kalu ya abah nama-nama bagi hati bido atau narudatilaihnya. Wahai ayah anda lihat tak? Ini orang yang sangat baik sekali ni. Apa namanya menteri di Mesir sangat baik sekali. Mereka tidak tahu nama-namanya Yusuf. Menteri di Mesir yang kasih bantuan sangat baik sekali. Lihat ini harta kita dikembalikan oleh dia. Wanamilahlahana, <anyip> wanafagulakwanala, wanazadu kaila bayar dari kekailu yasin. Kalau begitu sudah kita bawa adik kita bin Yamin bawa ketemu dia, kita dibantu, sudah itu perkara perkaranya gampang. Dan dia sangat baik dia sih harta kita dikembalikan untuk tambah apa namanya beli bantuan sangat mudah bagi menteri tersebut. Dan ingat kita tidak lama kita cuma bawa adik kita ketemu menteri terus bawa pulang lagi. Jangan terlalu bersidik. Jadi mereka rayu bagaimana supaya bin Yamin bisa dikeluarkan akhirnya sang ayah pun mengatakan, tapi dia harus, mereka harus pergi kerana mereka butuh makanan makanan ini setahun makanan habis tahun depan harus beli makanan baru lagi maka dia mengatakan dan ulil sirrul mahfumhat catu tuli mausi kominallah Aku tidak akan biarkan saudaramu mukmin yamin ikut sama kalian, sampai kalian berjanji kepada Aku berjanji di hadapan Allah. Latar tumanidhi ilayu ayuhat babikum. Kalian akan harus bawa saudara kalian kembali kepada Aku, kecuali kalian telah dikepung, tidak bisa lagi, tidak bisa berbuat, kalau terpaksa kalian cerita. Tapi selama kalian mampu untuk bawa adik kalian, maka bawalah mukmin yamin kembali kepada Aku. Salamaatuhumau si kohum, kalaulah alamana pulwati. Dan kalau mereka bersumbang kepada ayah mereka, kepada ayah Aku. Maka Yakut Yakub berkata Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Kemudian dia menasihatkan anak-anaknya sekarang, kalian berjilat. Walaupun Nabi Allah tidak kulumin babi wajib. Mohir anak-anakku. Kalau kalian masuk di Mesir, jangan masuk ke satu pintu. Waduhulumin Abuabi muta farrikab, tapi masuklah dari pintu yang berbeza-beza. Kata para ulama kenapa? Semua alat tafsir seperti buku tafsir dan yang lainnya. Karena Nabi aku khawatir mereka kena air, ya, terkena mata jahat. Kenapa? Mereka gagal-gagal ini Gagal-gagal, Nabi Yusuf saja ganteng yang luar biasa Ya kakak-kakaknya paling mirip-mirip kan Dan mungkin beda jauh, ya mirip-mirip kan? Gagal-gagal -mir. juga Gagal-gagal, badannya besar-besar Apalagi tahu-tahu Sebelas -tahu, orang jalan bareng-bareng, ini mengharap perhatian Dan terutama mereka datang dari luar Mereka bukan duduk mesir Ada orang asing datang badannya besar-besar Sebelas orang ini mengharap perhatian Kalau mereka terkena apa? Ain, maka kata Nabi Kata Nabi aku kepada mereka wadu kullumin Abu Abi masuklah dari pintu-pintu yang berbeza-beza dari kota Mesir. Wamau tunjukkan kau minallahimin shayin inilah mukminilah lillah. Kan, tapi saya tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hukum keputusan semuanya di tangan Allah. Kalau ditawakal, bertawakal kalian kepada. Bertawakal kepada Allah wa alaihi kaliyatawakalin tawakilu dan orang-orang bertawakal mereka bertawakal kepada Allah. Akhirnya mereka taat kepada perintah ayat mereka. Walaupun dikeluarkan dari tempat itu, mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak dapat mengetahui apa mereka masuk Mereka tidak ayah mereka dari Mereka tidak dapat Namun mereka tidak bisa merubah apa Allah telah mereka lakukan. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang yang telah mereka lakukan. Walakin akanlah sila yang ramun akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Akhirnya mereka bertemu Nabi Yusuf. Walamada kalau Yusuf awal ilahi awak. Ketika mereka bertemu Yusuf, mereka mengatakan wahai Yusuf ini saudara kami yang terakhir, Binyamin. Yusuf kan saudar? Kalau ini anda aku, Nabi Yusuf telah mengatakan di awal mana saudaramu, saya akan ngecek Cerita kalian benar atau tidak. Akhirnya dipanggilah Binyamin berdua dengan Nabi Yusuf. Yusuf mengatakan ini anak aku, saya adalah saudara. Saya Yusuf. Falata betah islimakanu yang malum. Maka janganlah kau sedih dengan apa yang mereka lakukan kepada saudara tenang, ditenangkanlah lebih Yusuf. Karena Nabi Yusuf, Nabi Yusuf punya, ingin buat skenario bagaimana caranya saudaranya ini menyamin tidak balik lagi ke Palestin, ingin ditahan di Mesir. Maka dia bukan caranya. Kalau kerja hazumi, kerja hazim, jala sekoaya tapi orang diapi, begini Diambil apa namanya? Semacam piala, semacam semacam tempat untuk ngambil beras, tapi terbuat dari emas, dimasukkan dalam sukatan binyamin, karena masing-masing orang bawa ounta dan masing-masing orang dapat apa? Sukatan ganu, diselipkanlah, seakan-akan dicuri oleh binyamin, dimasukkan. Setelah itu dibuat jadul, orang-orang tidak tahu. Semua agama mengajinkan. Ayat sualiru innahu minasalikun. Tiba-tiba ada yang mengatakan, wahai kalian-kalian telah mencuri. Wahai orang-orang sebelas orang ini, kalian telah mencuri. Kata para ulama kemungkinan yang, yang mengatakan kalian telah mencuri tidak tahu kondisinya. Dia tidak tahu pasalnya. Ternyata itu rencananya menteri. Sehingga dia benar-benar menuduh. Kalau wa'alul alaihi ma'azatakilun, padahal mereka sudah mau pulang. kadang mereka mau pulang, bertemu eh, berhenti dulu kalian pencuri. Maka mereka balik. Kalau pencuri kan cabul, enggak mereka balik untuk butuhkan membuktikan bahasanya mereka bukan pencuri. Mereka balik menghadap apa yang kalian apa yang hilang? Kata mereka, Nabi Nuswa Al Malik kami kehilangan tiara raja. Walimanja abdihihul baibu anabhihisa ini. Barang siapa yang bisa mengembalikan tiara tersebut, maka kami akan berikan ganjaran berupa uh, sukatan, seukuran pikulan, pontak, dan aku akan menjaminnya. Mereka bersumpah, Allahu Taalaillah tidak ada alim untuk majinal ini sudah bilal, wamakuna musarikin. Sungguh engkau telah mengatakan bahasnya kami datang bukan untuk bermaksiat. Kami tidak pernah melakukan kerusakan. Apalagi mencuri. Kami tidak mungkin mencuri. Mereka berkata, فَمَا جَزَأُهُوا إِنْ كُنْ تُلْكَذِبِينِ Bagaimana balasannya kalau kalian busta? Ternyata kalian mencuri. فَمَا جَزَأُهُوا مَا هُجِدَ فِرَحْ لِأَفِيهِ فِرَحْ لِنْ فَمَا جَزَأُهُ Barang siapa yang ketahuan mencuri, maka diambil oleh pemilik harta. فَمَا جَزَأ dan demikianlah cara kami membalas orang-orang yang wali. Disebutkan oleh para alih Dalam agamanya Ya'kuh, hukuman orang yang curi, kalau orang ketahuan mencuri, maka orang ini menjadi budak bagi orang yang dicuri barangnya. Ini hukumannya dalam, dengan hukum Raja Mesir. Kalau Raja Mesir, ada orang mencuri tidak dihukum dengan cara ini. Dengan caranya, mungkin dicambuk, mungkin dipukul. Tetapi dalam agamanya Ya'kuh, alaihissalam, daripada itu, barang siapa yang mencuri, kalau ketahuan, maka dia menjadi budak orang yang mencuri Barangnya. Maka mereka mengatakan, bagaimana balasan kepada orang muncul? Ya, sudah ambil aja kata mereka. Kalau memang ada yang muncul di antara kita, ambil. Dan demikianlah kami cara memberi balasan kepada orang-orang yang luar Akhir. Maka mereka pun mulai mengecek satu persatu, Mengecek. Mengecek satu. Yang pertama tidak ada. Yang kedua tidak ada. Yang tepat sampai yang ke-10 tidak ada. Tinggal menyamin. Yang terakhir. Jadi caranya Yusuf canggih ya. Satu-satu dulu. <gul>. Yang terakhir baru-baru. Binyamin yang diperiksa ternyata ada. Kedari kaki dan Ali Yusuf. Maka naliyahu wa a'kuhu fi dinil Malik kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kami atur bagi Yusuf. Dia tidak bisa menahan anaknya dengan aturan raja. Karena kalau dalam aturan raja orang mencuri tidak ditahan. Tetapi dia caranya agar hukuman tersebut muncul dari saudara saudaranya. Jadi yang bilang kalau mencuri, ambil aja itu siapa? Bukan aturan raja Mesir bukan. Tapi aturan kakak kakaknya sendiri. Jadi ini cara subhanallah, bagaimana Allah atur supaya pokoknya, bisa bertahan ini, Binyamin. Ilah ya Allah. Nabi Paulus berkata, "Timan Nasyiah kami angkat derajat orang kami ganda, bahwa Paulus lebih dari ilmu alim. Dan setiap orang yang berilmu di atasnya masih ada orang yang alim. Maka mereka berkata, setelah melihat adiknya mencuri, kata mereka, Paulus iya serik, bapa dasar waktu aku, Allahu Mingkabul. Oh Binyamin mencuri. Jadi, mereka ingin membela diri mereka, kami bapa ibu kami alim." Binyamin punya saudara siapa? Yusuf Kalau dia mencuri wajar Kakaknya dulu juga atau adiknya juga Yusuf juga mencuri dulu <tik> <Wah>. <tik> Kalau kita pernah <tik> ya, hajar kali ini sudah. Jadi mereka ingin membahas diri-lii Sekarang mereka mengatakan itu ibunya lain dengan ibu-ibu kita Kalau kita tidak mencuri Kalau Binyamin mencuri wajar Karena saudaranya dulu juga pernah apa? mencuri Fasal kah Yusufu binabsihi walang yubiti halahum Yusufu marah. Tetapi dia tidak nampakkan. Karena dia sudah membuat skenario. Dalam hati dia mengatakan koalaan tu syarro makana. Kalian sungguh orang-orang yang buruk. Allah Alam membatasi pun Allah lebih tahu tentang apa yang kalian tuduhkan. Akhirnya mereka mulai sadar bahawasanya bahaya. Adik mereka dinyamin di tangan oleh Yusuf. Padahal mereka sudah janji sama ayah mereka tidak boleh pulang kecuali bawa apa? Adiknya. Mulailah mereka melas. Kata mereka Ya Allah Aziz. Inilah Aban Sheikhon Kabira, <-tua> wahai Sam Menteri. Orang ini Binjamin punya bapak yang sudah tua. Fakut akad nama kan, ambil salah satu di antar kita gantinya sudah satu. Ambil aja di antar kita ganti daripada Binjamin. Yang penting dia pulang. Ina naro kami dalam orang baik, wahai Menteri. Ko orang baik. Maka Yusuf mengatakan, Yusuf bertahan. Kaulah maaf, Zawal. Audo bilah. Anak kuda ilhaman wajidin nama <-tua> ta'ala. Engkau, kami tak mungkin mengambil orang kecuali yang ketahuan ada barang kami di sini. Dia Nabi Yusuf menjaga lisan, dia tidak mengatakan kami tidak mungkin menangkap kecuali orang yang mencuri tidak, karena adanya tidak mencuri tapi dia menggunakan lafal kami tidak mungkin menahan kecuali orang yang ketahuan barang kami ada di tempatnya ini namanya tauliyah tauliyah itu mengucapkan satu perkataan yang benar namun disalahpahami oleh orang yang diajak ngomong ya, paham namanya apa? tauliyah, seperti kalau ada orang misalnya ada seorang istri minta uang terus kita bilang kita enggak punya uang, enggak ada. Coba periksa. Tapi AE banyak dalam. Kalau dalam teori dikata enggak ada. Saya enggak punya uang, coba periksa enggak ada. Dalam AE masih banyak. Inna ilallah walimma. Kemudian, kalau mas Ta'asunin huso'lasunajiyah. Mereka sekurang-kurangnya sudah hamkanya enggak bisa. Yusuf tidak akan melepaskan binyamin. Si menteri ini. ini. Mereka tidak tahu kalau Yusuf kata mereka menteri tidak akan melepaskan binyamin. Kalau sunnah maka mereka bermusyawarah di antara mereka orang sih bis di antara mereka. Kalau kebimbing, alam Maka yang paling tua di antara mereka berkata, disebutkan yang paling tua ini namanya Robel atau Yahuda. Dia inilah yang dulu baik. Kad kelas sepuluh orang bersaudara bersepakat untuk membunuh Yusuf. Dia mengatakan jangan bunuh dia, masukkan saja dalam semua. Jadi dia di antara jahat jahat yang paling baik. Janganlah bunga-bunga jangan masukkan dalam sumur. Sekarang dia juga baik. Dia mengatakan ingat. Alhamdulillah mu anna abwatum kodah asal ta alaiku muhsin kominah muah. Kalau kalian ingat, bukankah kita telah berjanji kepada ayah kita. Wominko bulu makarotum fi Yusuf dan sebelumnya kita sudah salah dalam Yusuf. Sekarang binyangnya juga kita keliru. Falan abrohal arba hatayadana diabi. Saya tidak akan cerita tetap tinggal di Mesir. Kalian pulang semua. Saya tinggal di Mesir. Kalian pulang semua sampai ayahku mengizinkan aku untuk balik ke kepada simbahus saya pulang. Ayahku yahkum Allahu atau saya pun akan dihukum atau dibunuh saya tidak peduli. Saya malu bertemu dengan ayah anda. Wa huwa khairul hakimin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang terbaik dalam memberi hukum. Akhirnya mereka berkata, apa yang harus kita katakan sama ayah kita? Maka yang, yang paling tua ini memberi memberi pengarah dia mengatakan erjiu ila abikum kembalilah kalian kepada ayah kalian. Fakulu ya abana inna balaksana Katakan sejujurnya, Wahai ayah anda, Sungguhnya anakmu bin Yamin telah mencuri. Wama syahidna illa bin alimna, Kami tidak bisa menyaksikan kecuali, Bersaksi kecuali apa yang kami lihat, Yang kami lihat, dia mencuri. Wama kunna lil ba'id ha'abidin, Kami tidak mengetahui, Hal yang, Barang yang ba'id, Yang kami lihat, Dia mencuri. Was'alil qaliyatallati kunafiha, Dan tanyakanlah, Wahai ayah anda, Kalau kau tidak percaya, Tanyakanlah kepada penduduk Mesir, Ini berita besar. Binyamin menjuru tanyakan kepada penduduk Mesir. Waliladzi Akbal Nabiya demikian itu tanyalah kepada orang-orang yang pernah datang ke Mesir kalau mereka pulang tanyakan kepada mereka apa yang terjadi. Kami tidak bohong. Artinya dia mengatakan jangan tanyakan kepada kami saja, ya, karena dulu kami pernah bohong waktu Yusuf. Sekarang kami kali ini benar-benar gak bohong. tanyakan kepada kami, tanyakan kepada penduduk Mesir, tanyakan kepada kafir dagang yang datang ke Mesir dan pulang ke Palestine, tanyakan kepada mereka, bagaimana kabar Binyamin. Yamin, wa innala su'adikul, so kali ini kami benar-benar jujur. Akhirnya ayahnya mengatakan, balsawarat lakum ampusukum amra, hanya diri kalianlah yang memandang baik perbuatan yang buruk, Itu ini buruk, ayahnya tidak percaya. Sosro belum jami. Dan saya mengatakan bersabar. Sosro belum sabar yang indah. Bagaimana pernah saya jelaskan kesabaran yang indah adalah kesabaran yang tidak disertai dengan marah-marah, kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah. Adapun kesabaran sambil marah-marah itu bukan sabar yang indah. Bisa sabar, umpul aja itu dia sabar. Itu namanya bukan sabar yang indah. Sambil maki-maki itu bukan sabar, bukan sabar yang indah. Asallahu ayyati alihi jami'an. Ah. Subhanallah. Di saat dalam keadaan sulit ini, Yakub berkata, "Asallahu ayyati alihi jami'an." Ah. Semoga Allah melimpahkan tiga anak. Yusuf, siapa? Benyamin dan kakaknya tadi yang paling tua. Subhanallah, di saat kondisi semakin sulit, dia semakin yakin kepada Allah. Wa inna al-usri yusra. Sehingga di dalam kesulitan pasti ada kelapangan. Tatkala dalam takdang sulit sudah tiga tanginya hilang, dia malah mengatakan saya harap Allah akan mengatakan mereka bertiga indah menghulal hakim. Sukunya Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak. Allah tahu apa yang Allah lakukan. Jadi dari kawasannya, para nabi tidak tahu ilmu guaik. Nabi aku ya nabi dah tu kan? Nabi perlu cakap, oh kamu dipohongin Yusuf sudah masih hidup. Dia dah kawin lagi di sana. Kalau memang aku ya tahu ilmu guaik, dia tahu kondisi siapa? Yusuf Yusuf tidak mati kerana yang memohong Yusuf. Sekarang sudah jadi Menteri, sudah kawin, sudah. Tapi dia tidak tahu ibu maka dia pun sedih. Dia pun sedih. Allah Taala, maka dia mengatakan, watala'an yang setelah ayahnya dapat kabar itu tersebut, ayahnya pun balik, meninggalkan mereka. Tatkala dia balik, dia mengatakan, ya asalpa alai Yusuf. Alaih buka cita kepada Yusuf. Dia ingat lagi kepada Yusuf. Tatkala binyamin saudara Yusuf hilang juga, maka dia pun ingat kepada siapa? Yusuf. Kesedihan yang lalu muncul kembali. Wabi yabut ainahu mina lauzni wahyu kadir, fahu kadir. Maka dia pun menangis sampai matanya buta. Fahu kadir dan dia menahan amarah sama anak-anaknya sahabat dia bertanya, tapi dia cuma apa? Menangis. Kenapa saking sayangnya kepada nabi Yusuf Alisar dan sayang kepada bin Yamir? Kata para ulama seperti dalam tafsir berkaitan. Perhatikan, nabi aku di zaman itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu dia Nabi, tidak Nabi Alhamdulillah kereta. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, akan tapi dia diuji oleh Allah selama 40 tahun, selama 40 tahun dia selalu menangis. Dipisahkan dari anaknya Yusuf. Sejak Nabi Yusuf berpisah sampai ketemu lagi dengan ayahnya, kata para ulama 40 tahun. Selama itu, Nabi Yaakub terus menangis, Padahal dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu SWT. Maka benarlah, ya, bahwasannya kata Nabi SAW, bahwasannya semakin tinggi iman seorang, ya, Semakin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sampai akhirnya matanya pun buta, anak-anaknya pun protes yang lain. Kalau Tawrah tak tahu Yusuf, hatta tak pun haridan keluarganya mengatakan demi Allah, engkau senantiasa asal mengingat Yusuf sampai engkau sakit, awtakuna min alhalikin. Atau kau akan termasuk orang, orang yang bisa meninggal dunia kalau begini cara. Mereka, maka aku ya mengatakan Inna ma'ashku batri wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi ini adab yang sangat indah. Orang terlalu dituduh musibah apapun. Yang pertama kita pelukan adalah kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kalau antum mengeluh sama orang, saya begini, saya begini. Orang tersebut belum tentu bantu. Tapi kalau antum mengeluh kepada Allah, Allah pasti bantu. Antum datang sama orang yang masih anak banyak hutang anda terlalu utang, istri saya marah-marahin saya terus. Karena itu bilang apa? Ya, sabar, saya juga banyak utang seperti itu. Orang <laughs> kira Kita bilang kita boleh kita curhat kepada seorang boleh, tapi menghinakan diri, mengeluh hanya tempatnya kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan Nabi Umar katakan, Indama ashobati wa husni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ta dan aku tahu bagi Allah apa yang kalian tidak ketahui kemudian dia mengatakan ya bari ya gadu fatakhassasu yusuf akhi jadi tinggal 9 orang tadi kan sekarang 3 orang di Mesir Yusuf dan Yakub sama kakaknya di Mesir 9 orang kata kata ayahnya sekarang kalian pergilah ke Mesir cari kabar tentang Yusuf bayangkan Semakin dia semakin perlu harapan Yusuf yang tadinya sudah dia lupakan selama puluhan tahun sekarang dia katakan carilah kabar tentang Yusuf di Mesir Waaki dan carilah kabar tentang Binyamin Waqtayy Asy-Syirrahillah janganlah kita putus asa dengan rahmat Allah mereka tidak putus asa ini sudah bukan cari Binyamin saja Yusuf lagi disuruh cari sudah hilang bertahun-tahun carinya di Mesir dia ya. tapi dia mengatakan dia ya, bi yakin dia mengatakan yang putus asa Inna Hu la, la Ya La Ya Asy-Syirrahillah Ilal Kamul Kafiru tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah, tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Akhirnya mereka berberangan. Kalau ada kalu alih, ya abahna. Akhirnya mereka ya ayuh aziz. Akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf sang menteri. Mereka tidak tahu itu Yusuf. Kata mereka ya ayuh aziz, wahai sang menteri. Masa kalau ahlanat dur kami telah ditimpa dengan kemudaratan, kami dan keluarga kami dipelesin ditimpa dengan kemudaratan, dengan kelaparan, dengan kemiskinan. Wajibnya bibi daatin musjatin dan kami bisa datang cuma buat barter benda yang murah, uang yang sedikit. Fa'aufilan al kaila watasabjat alainah berikanlah makanan kepada kami. Bersedekahlah kepada kami. Mereka benar-benar belas. -benar Memohon kepada siapa? Nabi Yusuf. Ingat wahai dzilmutasabikin, semuanya Allah akan membalas. Berikan jalan kepada orang orang yang bersedekah. Maka Nabi Yusuf kata para ulama, ketika mendengar perkataan saudara-saudaranya dia pun ingat tentang ayat. Diingat ayahnya yang sangat sayang kepada dia. Diingat ayahnya yang sudah tua. Dia anak saudara saudaranya yang mereka dalam keadaan miskin sekarang, dalam keadaan kesulitan. Maka dia tidak tega, maka dia pun menangis di hadapan saudara saudaranya. Kemudian dia mengatakan, Kalaulah alim tumah faantum biyusukolawaki. Tidak ada kalian ingat apa yang pernah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya. I'tan tujahirun. Ketika kalian dalam keadaan jahil, maka mereka sadar kok oh, dia tahu Yusuf kau akim nak kalah antara Yusuf Yusuf, kau lah Yusuf. Wah ada akhir, saya Yusuf ini sudah Jadi sebenarnya di Yusuf waktu kesempatan untuk marah, kesempatan untuk balas dendam, dia tidak bala sendal. Bahkan dia beri muka dia mengatakan perkataan Yusuf. Tahukah masih ingatkah kalian apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf? Tatkala kalian dalam keadaan jahiliyah, mereka sekarang sudah soleh. Seakan-akan Yusuf mengatakan kalian dulu bersalah, tapi karena kalian jahil waktu itu. Tidak dijadikan alasan untuk Yusuf untuk mencaci makhluk mereka tidak. Kemudian Nabi Yusuf mereka berkata, apakah engkau Yusuf kata Yusuf ya, saya Yusuf dari ini saudaraku. Qodhanal Allahu Aleyna, sungguh Allah telah berikan anugerah kepada kami. Semuanya kenikmatan diberikan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu berarti kan Nabi Yusuf mengatakan nasihat yang sangat penting harus kita ingat. Innahu wa mayyati wajib. Inna Allahalayyudhi al di Barang siapa yang bertakwa dan bersama, kamu tiada terlalu. Sebenarnya Allah tidak akan menyenyangkan pahala orang yang berbuat baik. Jadi seorang kamu ingin mendapatkan ganjaran dari Allah di dunia sebelum di akhirat gabungkan di antara dua perkara. Taqwa dan apa? Sabar. Salat-salat terus tapi tidak sabar percuma. Maksudnya enggak mungkin orang bagus. Enggak nanti lomba tim enggak. Salat itu salat. Ngaji tapi enggak, tapi suka marah-marah, mau ngomong, enggak suruh sini. Kalau mendapat ganjaran dari Allah di dunia sebelum akhirat gabungkan antara taqwa dan apa? Sabar. Sebagaimana juga innaumajat takiwas barang selain bertakoh dan bersabar. Takoh mungkin semua orang bisa yang marah ini sabar. Yang susah ini apa? Sabar. Sabar ketika telah dihina, sabar ketika telah dituduh, sabar ketika dikatakan oleh orang macam-macam. Bersabar. Sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Maka dia akan mendapatkan tergencar dunia sebelum di. Akhir. Mereka berkata: "Talallih la kepada azarat Allahu wa Inkuhna la kau in. la kau Kata mereka dimi Allah, semuanya Engkau telah memberikan kelebihan kepada Engkau di atas kami, dan semuanya kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka mengatakan Yusuf kami dulu salah, Yusuf. Dia kata, Nabi Yusuf Indah sekali tadi ya. La terima alaiqul yam, tidak ada celah bagi kalian sekarang. Dia Yusuf benar-benar memaafkan tanpa mengcium. Bukanlah kalian dulu begini, kalian begini, kalian begini, enggak. Dia langsung lupakan semua itu. Saya tidak akan mencilahkan dia sejak hari ini. Bahkan bukan cuma itu. Nabi Yusuf doakan mereka. Ya kufirullahum lakum. Semoga Allah maafkan apa? Dosa-dosa kalian. Ini tingkat pemaafkan yang luar biasa. Ada orang maafkan tidak diloakan. Ini dimaafkan dan dimaafkan. Dan dimaafkan tersebut di saat mampu untuk membalas. Ada orang maafkan karena tidak bisa membalas. Ya, sudahlah. Gimana lagi? Saya maafkan. Ada orang yang mampu untuk balas. Tapi dia maafkan dia, dia doakan kebaikan ini yang diperhatikan oleh siapa Nabi Yusuf alaihi <muruh> salam wa rahimahur semoga Allah merahmati kalian karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dia mengatakan idza bu ikomisi hadza fa alquhu ala wajhi abi yati nasira. Dia buka bajunya ini bajuku masih ada bawa apa? Keringat baju Nabi Yusuf berikan kepada ayah hadir ini mukjizatnya Nabi Yusuf. Bawakan kepada ayahku yati basira dia akan bisa melihatnya. Sekarang Yakub kata dibuta kerana kan? saya kenyang apabila sering menangis dan matanya yang hitam menjadi putih. Wahbiyak Tauf Ayna matanya yang hitam menjadi putih. Karena sering menangis jadi butalah dia. Kata Nabi Yusuf berikanlah baju ini maka dia akan bisa melihat lagi. Waktu ini diambilku Ajudin dan datangkanlah seluruh keluarga kalian kepada aku ke masjid ini. Wallahu a'lamu asalatil a'iru kala Abu Humimilah Ajuduri surat Yusuf laula antukan diun. Kadkala saudara-saudaranya mulai keluar dari Mesir masih jarak jauh. Disebutkan masih jarak 8 hari perjalanan untuk sampai ke Palestina Allah mengirim baunya Nabi Yusuf tersebut ke hidungnya siapa Nabi aku maka dia mengatakan inilah aji dari Yusuf saya mencium bau Nabi Yusuf saya mencium bau Yusuf namun dia tahu orang-orang sekelilingnya akan mengejek dia akan mengejek dia laulah Uthman tentunya kalian akan mengejek aku melulu aku orang yang tidak waras. Akhirnya bagaimana mereka mengatakan, Taufiq keluarganya mengatakan, Ingatlah fi dzalali kalau kau masih dalam kesesatanmu yang lama. <laughs> Yusuf sudah ada sudah hilang sudah lama, kau bilang cium Yusuf, kau masih sesat wahai ayah anda lama <laughs> Anja al Basiru ala rojihi fardad al Basirah, tatkala datang pembawa kabar gembira itu, maka dilemparkanlah baju gamis ke wajah Yakub alaihissalam, fardad al maka dia pun bisa melihat Allahumma akulakum ini Allahumminallahimalah taklumun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian aku tahu apa yang kalian tidak tidak mungkin Allah berikan wahyu kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Akhirnya mereka mengatakan, Walla ya abanah istighfirilana dzululana inna kunasantiin. Maka serta merta mereka mengatakan, Wahai ayahanda mohonkanlah ampunan bagi kami. Semuanya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nabi Ya'qub berkata apa? Karena saul to astaghfirullahu mrobbi. Saya akan memohonkan ampunan buat kalian kepada rabb kata para ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir dan juga ulama besar Sa'di rahimahullah, Nabi Ya'qub ya tidak langsung memohonkan ampun bagi mereka. Tapi dia tunda sampai waktu sahur Dia salat, kemudian dia doakan bagi anak-anak, anak-anaknya anak agar benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. mengatakan, "Sampai saya akan, innal kalian, innahu Hua an bakul rahim sehingga dia mempunyai pengampun yang maha penyayang. Akhirnya mereka datang berbonang-bonang dari Palestina menuju ke Mesir akhirnya mereka ketemu dengan Yusuf. Awilailahi abawai maka Nabi Yusuf pun meletakkan kedua ayah dan ibunya di singgasana. Wa qala dukhulu misr insyaallah amin masuklah ke dalam kota Mesir dengan penuh keamanan. Wara Faabawi Al Arshi. Nabi Yusuf berantul mereka berdua ayah dan ibunya kemudian disuruh masuk kota Mesir dengan penuh keamanan. Wara Faabawi Al Arshi kemudian ayah dan ibunya diletakkan di atas singgasana. Wakon Rabbahu Sujada maka mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ayah ibunya dan sepuluh sebelas saudara, saudaranya semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Kalau Allah menyebutkan seperti buku hadir dahulu syariat nabi-nabi terdahulu boleh sujud bukan dalam penghambaan tapi sujud penghormatan. Seperti kita Assalamualaikum, dulu mudah salam itu dengan apa? Tahyir, dengan apa? Sujud. Dan ini dibolehkan sampai syariat Nabi Isa. Waktu syariat Nabi Muhammad sudah tidak boleh. Waktu syariat Nabi Muhammad sudah tidak boleh. Karena Mu'ad ketika pergi ke Nabi Muhammad Syah, melihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta Malaikat. Maka waktu ini ketemu Nabi, dia langsung sujud. Maka Nabi marah. kata dia, Ya Rasulullah saya melihat orang-orang sujud kepada perintah-perintah mereka di negeri Syam para orang Nasrani, maka saya pun sujud kepada Engkau Allah, ya Rabi, Bapakku saya hormati. Sujud ini bukan sujud ibadah. Tapi sujud apa? Sujud kan? hormatan. Maka Nabi mengatakan, "Law la, apa nama law kaumtu amirun ah, an, an yasjida ahadun la amatul mar'ata an Kalau saya boleh menyuruh seorang wanita untuk sujud ke, untuk menyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka akan saya menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Jadi disingkat mereka dahulu boleh. Maka mereka pun, berapa tadi? Sebelah saudaranya sujud, ayah dan ibunya juga apa? sujud. Maka Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, Ya abati hadata'widuhu, ya ayaminkodo kodeja'alaha rabbi haqqa Wahai ayah anda. ini mimpi kuduru 40 tahun yang lalu. Sekarang Allah telah buktikan apa? Mimpi tersebut. bayangkan. Nabi Yusuf mimpi sekarang kejadiannya berapa tahun? 40 tahun. Kan dalam ayat di Al awal Yusuf, dia mengatakan Ya Abdi Imi, raihku aku ada asharaku kabul, dan bintang. Dan saya bermimpi melihat 11 bintang, dan saya berminat melihat matahari dan bulan sujud kepada aku. Ini menunjukkan 11 bintang ini adalah saudara saudaranya. Ini menunjukkan mereka akhirnya menjadi orang-orang soleh. Dulunya mereka 10 orang tersebut saudaranya apa, membuang najis dalam sumur, akhirnya mereka menjadi orang-orang soleh kerana diibaratkan seperti bintang. Ayahnya seperti rembulan atau seperti matahari Ibunya seperti uh, rembulan atau matahari Inilah mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf 40 tahun yang lalu Kemudian Nabi Yusuf perhatikan sini. Dia mengatakan kepada ayahnya Sungguh kata Nabi Yusuf Ayahku telah berbuat baik kepada eh, apa? Allah telah berbuat baik kepada Wahai ayah anda Sungguhnya Allah Raku telah berbuat baik kepada aku Tadkala Allah mengeluarkan aku Dari penjara Nabi Yusuf tidak mengatakan Tadkala Allah mengulur menyelamatkan aku dari sumur, tidak. Kenapa? Enggak enak sama saudara-saudara. Karena beliau sudah berjanji, saya tidak akan mencela lagi. Ya, banyak dia menjaga perasaan apa, saudaranya. Maka dia mengatakan, Allah telah berbudi kepadaku, Bukannya mengeluarkan aku dari sumur, tidak. Tapi terkala Allah keluarkan aku dari penjara. Kemudian dia berteruskan lagi. Itakhrojimina sijin wajah abikum min al baju dan Allah mengeluarkan kalian dari kehidupan pedesaan kepada kota Mesir. Minda adi anak Nazarosia itu mungkin ini setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan saudara saudaraku. Ini juga nabi Yusuf memilih perkataan dia tidak mengatakan setelah syaitan mengesatkan saudara saudara itu tidak. Tapi dia mengesankan seakan-akan permusuhan timbul dari dua belah pihak. Dia mengatakan setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan apa? Saudara saudara. Dia tidak mengatakan setelah syaitan mengesatkan saudara saudara itu. Jadi untuk menjaga perasaan apa? Saudara-saudara. Sehingga dia mengatakan syaitan yang berbuat inna rabbi, rabbi latifun lima yasha sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut terhadap apa yang dia kelihatlah Allah maha lembut Allah mengatur semuanya dengan kelembutan tanpa disadari kalau kita perhatikan syirkanan Yusuf sungguh dengan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala dari masuk penjara kemudian ini kemudian seluruhnya penuh dengan keajaiban ya, yang tidak disadari oleh orang-orang inna -orang. hu huwal alimul haki dan sungguhnya dia adalah zat yang maha berilmu dan maha bijaksana seluruh keputusan Allah adalah bijaksana Demikianlah pada hadirin yang hadirin hati subhanahu taala e, masih ada ayat-ayat yang lain tapi waktu sudah sampai di sini saja untuk lagi e, kita selesai kalau ada yang bertanya saya persilakan terima kasih Alhamdulillah. Ada yang bilang Roja itu tidak fair. Bilangnya ada salah satu hadis yang disembunyikan. Kalau memang betul-betul sunnah itu tak boleh muncul di TV. Kalau ada doa roh itu melalui radio saja. Jadi bilang apa namanya muncul di televisi tidak jadi masalah. Kalaupun ada ulama yang ee, tidak menghukukkan, kita bilang masih banyak ulama yang menghukumkan. Seperti hukum yang lebih ringan daripada itu saja. Ya, yang lebih berat daripada televisi seperti hukum foto itu pun hilang sebagian ulama mengatakan tidak boleh foto karena foto termasuk hukum gambar sebagian ulama seperti Syekh Utaimin dan banyak ulama sekarang mengatakan foto bukan hukum gambar lain dengan gambar karena dalam gambar itu ada sikap peniruan terhadap makhluk Allah, dia meniru-niru ada pun foto tidak, dia tidak meniru-niru benar-benar mencuplik apa namanya, karya Allah s.w.t oleh karya seorang terkala dikacah di ceklin kan ada dia Cuma cerminnya diabadikan menjadi apa? Foto Kalau cermin boleh kenapa foto tidak? Tidak boleh Bila kalau misalnya memahat Memahat patung itu ada seni, ada keahlian untuk menyayangi apa? Ciptaan Allah Subhanahu SWT Ini dilarang kan ini masalah khilaf, ini masalah foto Lebih ringan daripada ini Kalau kita bilang masalah foto dia masalah khilaf Apalagi yang lebih ringan daripada ini masalah video Siaran langsung tidak ada ulama yang melarang siaran langsung Ini masalah apa bila ini? Tidak masuk cuma ada perantara yang buat kita nonton siaran langsung. Bagaimana kalau Ramadan? Sebab apa ada ini masalah ulama tatkala manfaatnya banyak. Ternyata para ulama banyak yang muncul di televisi. Seperti Nufthi Arab Saudi itu di mana? di televisi. Syekh Al-Utsaimin juga muncul di televisi. Kemudian juga Syekh Bin Baz juga menganjurkan untuk berdakwah dengan televisi. Syekh Al-Albani juga menganjurkan untuk berdakwah dengan televisi. Syekh Utsaimin juga kemudian siapa lagi? juga begitu. Kita ikut siapa kalau bukan mereka? Jadi saya katakan bahawa kalau anda merasa tidak boleh berdakwa dengan televisi, ya silakan. kita pun tidak mencela silakan. Tapi hargailah nah, apa namanya? Hilah di antara para ulama. Apakah anda berani mencela sesuai fauzan yang muncul di televisi? Ada yang mengatakan, oh itu sesuai fauzan tidak tahu. Waktu di sotin dia tidak mengerti, mustahil. Ada reporternya, ada, ada para, apa, pada para pemerintah sekalian. Ini bagaimana? Kauzain oh, di terpaksa dia tidak tahu. Gimana tidak tahu? Reporternya bilang kepada para peserta para peserta sekalian yang ingin bertanya silakan. Maksud saya, Kauzain tidak tahu. Inginnya apa namanya? Eh, makanya seorang bolehlah dia berpendapat, boleh tidak larang. Silakan berpendapat, haram Tapi, tapi jangan memaksakan diri dalam makan pendapat dan tidak menghargai pendapat orang orang lain. Aninya sebilah orang mengatakan, "Nak nampol boleh rojak, nampol nonton rojak." Tapi Metro sama dan Metro TV pun nonton terus. Makanya. Kita bilang di ya, akhir sekarang, di zaman kemoderan Kemaksiatan tersebar dengan berbagai macam media Kita nikala dari isi media Lihat, pluralisme Tersebar dengan berbagai media Pornografi, keluar dengan apa? Berbagai macam media Kesirikan, semuanya Tersebar dengan apa? -apa? Media Kerusakan, sementara kita kemudian pakai media apa? Kita ingin menyayangi mereka Dengan media juga Anehnya sebenarnya orang mengatakan, beliau tidak boleh Tapi internet boleh, mana lebih parah internet atau televisi? Belipada ingatan Sekarang saya katakan bahwasannya Kalau dia meyakini Tidak boleh silakan saja ya. Masalah rojak tidak fair tidak fair Bagaimana maksud saya juga Bagaimana cara menafsirkan Mimpi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Apakah kita, ada kitab ulang bahasnya Tidak ada kitab ulama yang khususkan Dari ini Kalau mimpi ini berarti ini Mimpi ini berarti ini ini berarti ini Tidak ada Kalau mimpi ketemu misalnya ada apa namanya kelapa jatuh, tau -tau, jatuh lagi kelapa yang kedua, oh berarti saya mempulih gami. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Tidak ada, ada dalinnya. Jadi, ini tembari kepada perasaan masing-masing orang yang soal. Tidak ada kaedah baku. Tidak ada kaedah baku. Nabi Yusuf tidak pernah tuliskan kelebih begini. Enggak. Tetapi, mimpi itu selalu ada tali benang merah antara mimpi dengan kenyataan. Seperti tadi saya katakan, kalau mimpi lihat sapi gemuk, bukan berarti muncul sapi gemuk, bukan. Tapi sapi gemuk itu ibarat tentang apa? Musim panen. Kenapa? Karena waktu musim panen berarti ada bulir yang hijau dan sapi apa namanya? Uh, apa namanya? Membajak. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan apa? Dengan musim panen. Kalau sapi kurus ada kaitannya dengan musim facekli. Karena sapinya kurang makan. Ya, akhirnya kurus. Tapi bukan berarti yang dilihat sapi yang muncul. Enggak. Tapi itu ada benang merahnya berkaitan dengan jadi Namun saya katakan, kalau antum mimpi sesuatu Antum bertemu dengan Allah SWT Tanyakan kepada orang SWT, jangan sekali-sekali bertanya kepada Duhu Tapi kalau antum cuekin saja mimpi tersebut Yang penting antum bertakwa Maka tidak akan berpengaruh Yang penting yang antum bertakwa ya, Nanti mimpinya mau apa, yang penting antum bertakwa Jangan saya katakan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan, saya mimpi, gigi saya patah semua Pompong Tatong besok pernah tinju orang. Tak tahu, tak ada keeda. Oh, kalau ada yang mengalami gigi patah berarti ada saudara yang mati. Tak ada keeda. Kita ini diburu, usah ceritakan, cuekin saja. Mau meninggal atau tidak, tak urusan. Yang penting kita bertapa kepada Allah. Sampaikan kepada saudara-saudara kita bertapa kepada Allah kapanpun sebelum kita meninggal dunia. Sehati. Tapi kalau orang yang mampu menafsirkan, Alhamdulillah. Di Arab sahaja ada sebagian orang yang memang menafsirkan apa mimpi. Kalau tempat kita kebanyakan dukun yang menafsirkan mimpi. Anak mengandalkan hukum menonton tayangan Mahabrata Yang belakang ini ramai ditonton oleh ibu-ibu Apakah terlarang menontonnya Karena menggambarkan dewa-dewa Hindu Saya tidak mengandalkan dalam ini Tapi kalau memang benar seperti ini maka tidak boleh Kita menghariskan acara-acara apa? Kesyirikan Ya di anak kita nonton uh, Ada malik, ada dewa, ada anu ya. Itu semua kesyirikan dalam Mahabrata ya. Dewanya bertengkar ya. Dewanya kawin, Tuhan kawin Tuhan bertengkar Saya pernah ketemu dengan. Orang Hindu saya tanya Tuhan ada berapa? Dia ada berapa? Tuhan ya, satu Tuhan satu kok tiga tadi? Oh iya tiga Tuhan, tiga. <laughs> Tuhan apa? Destroyer Dewa yang berusaha Dewa apa? Siwa Siwa itu Wisnu Yang berusaha Siwa Dewa pemelihara Dewa apa? Wisnu. Dewa pencipta Dewa berapa? Brahma. mana? Sedangkan tiga ini Bertenjang bagaimana? Satu mencipta Satu merusak Satu memelihara Satu merusak saya tanya kalau terjadi banjir sunam, itu yang menang dewa siapa berarti, berarti dewa dewa kerosa, eh? dewa pemelihara kalah terkait <tik> yang kalah berarti berat menjadi yang menang berat menjadi apa dewa kalau ingin dewa pemelihara menang bikin reboisasi hutan berarti dewa pemelihara apa menang. ini nggak masuk ajaran logika dia, dia dia juga bingung tuan poltiga dia bingung tuan poltiga tapi dia begitulah, dia takut Kemudian diantara ini akidah trinitas nilan kemudian diwarisi kepada orang-orang nasrani. Secara sejarah yang pertama kali muncul orang-orang Hindu, baru kemudian apa nasr? Sebaik sampai ada ditulis sebuah risalah ilmiah tentang hubungan antara kesamaan antara trinitas Yahudi dengan trinitas nasr dengan trinitas apa Hindu. Diantara akidah melitusnya Tuhan kepada makhluk itu juga ada dalam agama Hindu. Bahwasanya dewa Brahmana melitus kepada Krishna, dia mencari ceweknya yang masa itu balongan. Jadi diwanya, diwabrat mana, menitis kepada manusia, namanya apa? Krishna atau Arjuna saya lupa. Itu aqidahnya orang-orang Hindu kemudian diadopsi oleh orang Nasora. Allah menitis kepada Nabi Isa Ishaalih, Saram. Di Allah turun ke bumi dalam bentuk manusia. Jadi kita ada mana, -mana macam cerita seperti seperti itu. Ustaz, mohon nanya apa hukumnya bagi wanita yang pakai cadar dengan tidak jilbab syar'i yang pantas? Apa khabar bagi wanita yang pakai cadar dengan tidak? Oh, nah, masalahnya masalah kilas. Cadar atau apa namanya, Memakai cadar. Para ulama sepakat bahawasanya wajib untuk berjilbab. Bahawasanya rambut merupakan alat nikmat ulama. Jangan dengar perkataan Dr. korek sihat yang yang mengatakan bahawasanya. Jirwa tidak wajib. Tidak ada satu ulama-ulama di Mijia. Itu dari karangan dia sendiri. Setelah saya periksa, nanti akan saya keluarkan tulisan berikutnya. Ternyata dia ber berdalil dengan perkataan Asmawi. Asmawi seorang liberal. Liberal di Mesir. Dia bilang ada ulama yang bolehkan Maksudnya Ulama liberal di Mesir namanya Asmawi yang mengatakan seluruh agama masuk surga. Ini dalilnya Dr. Kureish. Yang benar. Jirwa wajib, wajib dalam seluruh mazhab. Hanya saja mereka hilang. Apakah wajah ini wajah ini aurat atau tidak. Ditutup atau tidak. Tapi kalau rambut semua, tangan semua, kaki ya, kaki juga ada hilang. Tapi kalau betis, leher, rambut semuanya awat. Sebenarnya mengatakan bahasanya wajah wanita awat, maka wajib ditutup. Dan ini banyak pendapat ulama syafi'i yang mengatakan demikian. Sebagaimana saya jelaskan dalam buku saya. Ajaran mazhab syafi'i yang ditinggalkan. Seperti umum Nawil dan yang lain mengatakan bahasanya wajah wanita awat, maka harus ditutup. Sebenarnya mengatakan tidak wajib untuk ditutup. Karena wajah wanita bukan. Aura berdasarkan satu hadis yang ditulis ini tidak perlu ulang. Intinya ini masalah kelapian, ya bagi siapa yang condong kepada pendapat wajah itu aurat maka hendaknya dia apa namanya memakai cadar. Bagi yang mengatakan tidak aurat maka kelapangan kita beri kelapangan sesuai kelapangan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Albari rahimahullah dia mengatakan hadis tentang wajah dan kedua tangan. Jadi seorang wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua tangan. Berarti hadisnya hadis yang asal. Maka kalau Nabi beri kelapangan kita pun beri kelapangan. Ustaz, bagaimana menyikapi kisah Nabi Yusuf yang seakan-akan menipu sepuluh saudaranya? Nabi Yusuf tidak sedang menipu apa sepuluh saudaranya, tapi sedang melakukan apa tauriah. Jadi dia dimasukkan ke situ. Dia tidak, dia sudah yang menuduh mencuri sih. Apa bukan Nabi Yusuf? Anak buahnya tidak mengerti. Eh, kalian mencuri? Nabi Yusuf mungkin mungkin bilang mana dipiala atau hilang? Eh, kalian mencuri? Nabi Yusuf tidak menuduh dia, tapi dia dengan inisiatif dia sendiri menuduh mereka apa? Mencuri. Oleh kata-kata Nabi Yusuf menjaga lapang. Setelah mereka mengatakan ambillah walaupun ahadana makanahu ambillah salah satu kami sebagai gantinya maka Nabi sudah mengatakan azallah anna khuzza apa mana khuzza illa kami tidak akan mengambil kecuali orang yang wajadna indahum ataan yang kami dapatkan barang kami di sisi dia Nabi sudah tidak mengatakan kami tidak mengambil orang yang mencuri ya. jadi kata para ulama dia bukan bentuk menipu tapi apa tahu? tawriyah dan tawriyah ini diperbolehkan kalau memang dibutuhkan seperti terkala Nabi saw berjalan dengan Abu Bakar waktu Hijrah, maka orang-orang mengenal Abu Bakar, namun orang tidak mengenal Muhammad saw. Padahal mereka sedang mencari Muhammad. Mereka bertanya siapa diri panmu itu? Kata Abu Bakar, "Razal Elaori, ini adalah orang penunjuk jalan." Padahal bukan. Tapi penunjuk jalan menuju surga maksudnya. Tapi orang menyangka itu menuju jalan ke mana? Kemana? Ini diperbolehkan. Seperti Nabi Qur'an terkala ditanya siapa ini Sarah Kata dia Hadi Usti, ini adalah saudariku. Orang menyangka saudari kandung. Padahal bukan saudari sesama Islam. Karena pimpinan kalau mengatakan ini, istriku dia bakalan dibunuh. Karena raja yang ingin apa? mengambil wanita cantik. Maka dia bertahuriah. Tapi tidak boleh. Ini terselah dilakukan kalau tidak ada manfaatnya. Jangan sebagai orang terbiasa melakukan tahuriah. Seperti sebagai orang. Waktu dituduh. Kamu, kamu mengambil barang ini. Oh enggak. Wallah. Wallahu. Kalau sumpah dalam bahasa itu wallahi dengan kasrah. Artinya demi Allah Tapi kalau Wallahu artinya dan Allah Demi Allah Wallahu <laughs> <laughs> Ini orang tidak ngeti kalau tidak ngeti pasal nah Ini kan Allah seperti itu ada. Saking pinternya nipuin orang Ini tidak boleh, tersilap Jadi apa namanya Tauriyah itu diperbolehkan Tapi kalau tidak menjatuhkan hak orang lain Kalau menjatuhkan hak orang lain Maksudnya hukumnya bohong, bohong. Seperti tidak ada hak orang lain dijatuhkan, tidak ada Disebutkan sini, khususnya saya tidak men, men, khawatir tidak supaya tidak menyalahartikan kisah tersebut, karena bisa jadi kisah Nabi Yusuf tadi dijadikan dari bagi seorang penipu. <laughs> Kalau seorang penipu, tidak boleh pakai dalil. <laughs> jadi, saya bilang ya, ini orang penipu apa saja dijadikan dalil. Katanya Nabi Ibrahim juga bohong, moto yang apa, apa, apa namanya, hancurin patung kemudian ditanya siapa yang bikinnya besar yang bikin. Ini bohong atau enggak? Kata mereka bohong. Benar enggak? Nabi Nabi Ibrahim itu ditanya, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung kami? Kata Nabi Ibrahim, Barfalahu kabilum hajar, pasalumu mengingkari yang tipu. Tapi yang melakukan adalah patung yang besar. Tanyakan kepada patung-patung kecil, kalau mereka bisa bicara. Jadi Nabi Nabi Ibrahim mengatakan patung ini ada persyaratan, bohong bersyarat. Patung ini yang hancurkan kalau mereka bisa bicara. Kalau mereka tidak bisa, bisa bicara, berarti bukan dong? Saya dong maksudnya begitu. Ini ini ini tidak bohong secara secara Secara secara bahasa tidak bohong Karena dia mengatakan yang ngacurin yang gede kalau mereka bisa ngomong mereka tidak bisa ngomong. Faham? Mereka kata mereka dibohongin. <guk> Makanya mereka marah. Mereka, kalau mereka saya yang bikin, dia yang bikin. Ini namanya tawuran dalam bahasa kita. Ustaz saya mohon berikan nasib kepada suami yang kurang semangat bekerja Sementara putra putrinya banyak Bukan sementara istrinya banyak enggak. Sementara putra putrinya banyak Saya sudah bersatu selanjutnya Saya sampaikan kepada para suami Buatnya beri kepada anak istri tanggung jawab Dan hukumnya wajib Dan itu berpahala, berpahala Ya eh, penting orang bekerja Jangan lupa untuk berdikir kepada Allah Makanya Allah memuji orang-orang yang Berdagang tapi tidak lupa sholat. kata Allah di jalun, la tuhiim dijaratun, an dikirillah, walabayun an dikirillah. Wa ikomis sholati, wa ita izka. Ya khafuna yawman tetapalladu fihi kulbolam salat. Orang para yang mereka la tuhiim dijaratun, walabayun an dikirillah. Perdagangan mereka, transaksi mereka tidak membuat mereka lalai untuk berfikir kepada Allah, tidak buat mereka lalai untuk sholat. Ini yang Allah puji orang seperti ini. Allah tidak sedang muji orang yang bersih terus tidak. Dia mesti terus baca Qur'an, terus tidak kerja, bukan dia Allah puji. Ya Allah puji orang-orang yang mereka kerja, punya tanggung jawab, tapi tidak lupa waktu sholat, mereka sholat. Ini hebat sekali. ini. Oleh dan saya katakan kerja wajib ya, kerja wajib ya. Jangan sampai seorang kemudian, apa namanya, akhirnya ngaji-ngaji terus tidak bekerja, ini juga salah. Dia punya tanggung untuk mengurus anak istrinya, dia ingin supaya anak anaknya menjadi anak yang sholat, anak yang sholat butuh biaya. Menyekolahkan butuh biaya atau tidak. Butuh biaya. Makanya dia menggabungkan di antara keduanya. Dia bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala ingat kata Surah Al-Saad, Las ta'zum fi kunafaqatanta bertatibih wajah Allah. Bila ucih tabir hati luk mata saja Tidaklah engkau berinfak, kau berikan kepada keluargamu kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan kepada mulut murkisrimu, kau juga dapat pahala dengan syarat kau mengharapkan wajah Allah. Jadi pas keluar rumah niatkan, perbaiki niat tiap hari. Saya keluar rumah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim Dalam hati saya ingin mencari nakah buat anak istriku Saya harus mengolahkan anakku Saya harus menjaga kehormatan istriku Ini semua ber berpahala Namun juga jam 14, cari-cari duit terus tidak sholat ya, Ini juga ngacau ya. Ini juga ngacau Tidak pernah ngaji sama sekali, adanya ngajinya sebulan sekali Ini juga tidak benar Saya rasa kalau seminggu sekali ikut pengajian tidak memberikan kemoderatan Di sila-sela kita kerja, lalu waktu sholat kita bisa baca Quran sedikit Artinya Eh, jangan lupa bahawasannya menafkai anak istri juga Kewajiban dan juga berpahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah apa yang kita sampaikan InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh